Okej, hej och välkommen till ett nytt, nytt avsnitt av Abiton avsnitt 98 Det här är Nico tillsammans med Färnan Ja då Och i dagens avsnitt kommer vi prata om spelet Tale Tale Guardians of the Galaxy episod 2 Och Kirby Planet Robobot Veckans ämne är Kan en ny konsol slå in sig på spelmarknaden Och varför oss intresserad av ett spel Men dagen till ära när vi spelar in Så firar Abiton Nörnäs två år Åh oh ja. Yeah. Yeah. Gamla vi börjar bli tänkta. <laughs> det är svårt ändå att tänka sig att det går två år sedan första gången i sådana fall. Jag tycker det känns skit. Långt. Säger jag två år då är det så här: wow. Mm. Men tänka hur många gånger vi har suttit här och pratat skit så är det typ så här: Är det i somras eller något? <laughs> Nej men alltså det känns inte alls som, det känns inte som att det ska ha gått två år sedan vi började men tis, Två år avsnitt 98 det är liksom bara uh. Ja det är fan mycket som fan eh, Och vi har kommit fram till absolut ingenting Nej inte har vi blivit några rikare här i livet Nej. eller? Alltså vi, vi har inte, inte rikare, vi, vi är, inte är på ungefär samma inte ställe någonting. i livet sig. Men förrna har du nördlar något roligt Uh, ja, jag har nog i stort sett bara spelat Guardians avsnitt 2 faktiskt, så jag tänker, har du spelat någonting annat så kanske vi tar det Jag har, ja, jag kan ju nämna att jag har ju spelat uh, Wario Land, Super Mario Land 3, som du även heter, eller är undertiteln till det Ja, no, går det nog. Uh, bättre för det då? Uh, alltså, det, det är sjukt jävla svårt Vad jag fattar inte. Jag tycker inte att Mario var så här svårt när jag var spelare på, alltså på konsol. liksom. Mm. Men på något vis är det... Fast jag kommer ihåg det här oförlåtande. Alltså hoppar du för kort eller går för långt. Alltså du är ju död. Det, det är ju bara så. Ja. Det är ju inget det här Åh, du kanske klamrar dig fast på kanten utan det är så här en pixel fel och du är död. Det är bara att börja om från början. Mm. Det, det, det går bra som fan Men jag, jag ragequittar ju jävligt lätt Alltså det, det är alldeles för enkelt att bara flicka av Den jävla avstängningsknappen Och bli tokig på den Men vad jag har märkt dock i På just Warriorland äh, Warrior Så Det är ju så jävla mycket hemligheter och skit I spelet Alltså som du ska kunna du kan mm. hitta skatter Och du kan hitta hemliga baner och skit Som precis när jag började spela så tänkte jag Ja ah, men det här är ju klassiskt Alltså klassiskt, det är vad jag ser framför mig, så en liten karta med Mario som han satt och körde så här Super Mario Bros. 3. Då hade du väl en liten karta va? som du kunde gå på eller något sånt där, var det inte det? Ja, oh, precis. Ja, skitsamma. Det är ju typ det du ser framför dig när du startar upp det. Okay. Så får du gå liksom in till en till en punkt på kartan, där kan du gå in. Och då får du flera små banor liksom som du kan välja emellan, eller som du ska ta dig framåt igenom då, genom att klara. Mm. Ja. Och Vet, jag kör igenom det här första lilla området. Jag kliver över till nästa område. Och så när jag kommer över till område nummer tre. Då vet jag att sista banan jag spelade på område nummer två. Det var bana 15 tror jag. Okay. Nej, 17 är det. 17, bana 17. Den första banan på område 3 är bana 20. Och jag säger, aha. <laughs> okay. Ingen förklaring, ingenting. Och jag ser inte någonting logiskt så här vart banan ska vara, utan jag tycker ändå att ja, men jag har avslutat banan eller område två. Jag har fått mött en miniboss på område två. Så att det borde ju logiskt sett bara vara att fortsätta. Men jag är en sån där som jag hatar att inte... Alltså finns det ett numrerat system då finns ju det av en anledning. Så att nu har jag kört mig fram till bana 23 och nu, nu använder jag tyvärr av en walkthrough för att hjälpa till för att hitta alla banor och alla hemligheter fram till den banan. Okay. För att jag vill, ha, jag, har vill ha, jag vill ha kört igenom alla banor, alltså från ett till sista banan. Mm. Jag vill inte liksom så här hoppa över en bana här och hoppa över en bana där, utan jag tar hjälp för att ta reda på vart jag hittar till banan. Sen får jag ju köra igenom banan själv, såklart. Men. Det är ju liksom olika utgångar på banorna eller utan olika avslut på vissa. Då hittar du en ny bana. Ja, jag som lite liksom som sticker... Mario, första Super Mario Bros. 1 där man kunde hitta och så här hoppa längre fram för att Exakt. komma till olika världar. Men här kommer man bara vidare till nästa här, banor. Här, egent... här får du egentligen bara extra material, skulle jag säga. Ja, ah, okej. Okay. Utan du, det, det är så här, du, klar... du kan fortsätta utan att spela de här banorna. Mm. Verkar det som i alla fall, så vitt jag har... Förstått det. för jag kunde ju fortsätta ända upp till bana 20. Men jag menar, från bana 1 så har jag säkert missat fem baner. Ja, ja. Så att egentligen jag spelar 15 baner och inte 20 när jag kommer till banan som heter nummer 20. Ja, precis. Så att därför vill jag verkligen spela igenom allt. Bara för att, alltså, för att spela igenom hela spelet. För att ha klarat liksom allting. Eller för att ha fått prova på allting. Men de extra banorna är det de speciella såhär, skattbanor eller är det bara vanliga banor? En av dem är det. Eller en av dem än så länge vet jag är bara till för oss alltså farma liv och pengar. Okej. Okay. Och den använder jag för det. För att jag, jag, jag är inte så bra på det här som jag en gång i tiden vill påstå att jag har varit. Nej. <här> alltså det är inte så här så att du springer igenom det på ett liv. Utom jag dör skoningslöst flera gånger om varje gång jag spelar. Mm. Så att det är öva, öva, öva. Men det är också sjukt länge sedan jag satt med på ett Gameboy eller på, en, alltså på ett Nintendo överhuvudtaget och körde just den här typen av spel. Så att det, det krävs lite vanlig sak, liksom. precis. Det är en väldig skillnad på det här och sen kliva in och spela Guardians of the Galaxy. Om vi säger så. Det är liksom lite skillnad däremellan. Så att, men jag tycker fortfarande det är skitroligt. Men... Dock lite synd att det inte är lite mer uppenbart att va, va, hur man hittar de här hemligheterna Utan att jag faktiskt behöver ta lite hjälp för att, för att hitta dem oh. Men det är väl det jag har gjort Ja, det är ju det och Guardians Så jag tänker, har du lerat någonting annat så kanske vi kan ta det emellan mm. Jag har ju klart Rogue Galaxy äntligen Som jag spelade på PS2 Ja. Det här RPG-slash-hack'n-slash-spelet det tog ungefär 40 timmar att spela igenom Så det är inget så här överdrivet långt RPG Men ändå ganska långt Vad sa du? Så har du 40 timmar? Ja, precis Och fy fan Så oh. det var ett Alltså början var ju som jag har sagt i ett tidigare avsnitt Var ju sekt Det tog mm. en lång tid Det tog väl tre timmar innan jag kom in i själva berättelsen Där det började hända grejer mm. Och tyvärr är det det som är det negativa med spelet. Efter tre timmar blev det intressant. Fram okay. till sista, vad är det, jag tror det är tretton episoder. Mm -hmm. Trettonde liksom episoden, vad man ska kalla det, där blir det jättedåligt. Det, är liksom, det går alldeles för fort jämfört med det andra. Helt plötsligt det har det liksom byggts upp jättebra takt för vad man ska göra och komma fram till liksom den här planeten då. Mm -hmm. När du är väl på den här planeten Då är det bara boss, boss, boss, boss, boss. Och nu är det slut Och slutet var jättedåligt Jag satt okay. där, helt plötsligt kom sen sluttexten Och jag kände mig så, vad heter det Otillfredsställd Jag bara, men okay, ska det slut äh, Jaha det, är liksom, det var så dåligt slut Jag har med resten av spelet För jag hade kul med det och sånt Men det var liksom, det var liksom uppbyggnad, uppbyggnad, uppbyggnad Och sen bara, äh, skittråkigt Mm -hmm. Så det var ju det negativa Jag tyckte det var ett jättebra spel och jag fick 40 timmar av nöje Men det var bara att slutet var ju katastrofalt dåligt mm -hmm. Det andra som var lite dåligt med spelet är dialogerna i spelet okay. Det är ju japanskt utvecklat spel Och när man översätter rakt av Så skär det sig lite så... Det är alltså inte så bra översatt skulle man kunna säga Nej, vissa, vissa delar är jättebra översatt och jättebra liksom, röskådespelare och sånt mm. Medan andra delar då är det jättepinsamt skrivet Röstgådespelarna vet jag inte, det låter som att äh, vi tar en dag av Liksom att ta in liksom, någon statist bara, som står och ropar ut vad de ska säga För mm. det är så dåligt gjort Mm -hmm. uh, jag tänker inte spoila någonting Men det är liksom en av karaktärerna Möter sin mamma för första gången Och det är liksom Det, är ut, det går liksom ut på att han, han vet inte att det är hennes mamma Och han bara, men vem är du? Hon bara, jag är din mamma oh nej, hon bara Men nu måste jag försvinna, jag dör Åh, äh! äh, mamma Man bara, vad? -va? <laughs> det är så katastrofalt Dåligt skrivet Och sen bara, Så hoppar jag direkt utifrån Och helt plötsligt bara och så står en annan snubbe där och bara. Vem är du? Jag är din pappa. Åh nej mamma. <laughs> alltså skojar ni med mig. Det här är det sämsta jag någonsin har sett. Och sen liksom men andra delar av spelet så här. Cinematiskt. Riktigt nästan Final Fantasy-aktigt och sånt där. Och Jättesnyggt och jättebra skrivet att man verkligen fastnar i berättelsen. Och sen kom man på sånt här det ska vara så här, jättekraftfullt och man ska liksom känna att och nej har förlorat sin mamma den här karaktären och man bara, jag känner verkligen ingenting, jag kände bara, bara att det var pinsamt jag vill liksom nästan titta bort för att det var så pinsamt <laughs> Så det är ändå några sådana delar med liksom gameplayaktigt och sånt och levelingsystem och allt det funkade jättebra mm -hmm. Jag tog ju upp tidigare att jag hade fastnat på en boss som hade en lite för stark attack mm -hmm. Jag mötte en till sån lite senare i spelet och det är lite, det är, det är bara obalanserat helt enkelt. För de har ju sina attacker som den senaste jag hade. Då var det, dens attacker gjorde, ja men som Max, om den gjorde full, om jag träffade så alla dens attacker så förlorade jag en tredjedel av mitt liv ungefär. Okay. Och sen gjorde den en attack, då dog jag helt. Och okay. då, jag fattar inte, vad, vad är det jag gör för fel? Jag fattar inte. Så här, helt plötsligt, först tog jag ingenting så jag kunde hela upp mig kände dag. Och helt plötsligt bara död. Så jag levlade upp mig och höll på och sprang i tre timmar bara för att levla upp. Mm -hmm. Så när jag möter den här karaktären igen, då gör jag samma attack. Men då hinner jag se, för då får jag ett HP kvar. Så då hinner jag se vad det är för attack. Så så fort jag visst märkte den, då, liksom, ja, men då får jag akta mig helt enkelt. Men det är obalanserat. Visst om det tar ner hälften eller att jag börjar blinka rött. Men tar det på mig helt... Ja, när de andra bara tar en tredjedel av ett liv, när, om jag tar av full styrka där, det är, liksom, det är väldigt obalanserat och det var i, lite irriterande. Mm -hmm. Men jag tror av kanske åtta bossar så var det väl tre av dem som hade en sån attack som jag märkte av. Ah, okay. Eller åtta, ah, det är fler, det är typ tolv bossar <här> något som jag mötte. Så det är inte allt för ofta, men tyvärr så är det de lite större bossarna som man verkligen får kämpa mot som bara fackar upp en totalt. Men annars var spelet jättebra och det här finns på PS4 om man vill titta upp det. Mm, mm. Inte det bästa rpg men det var ändå en bra början för det är inte så här som du, vi tog upp i tidigare avsnitt att du inte är så fast i det här turn-based-baserade att man, mm, olika mm, turer mm. som jag älskar. Här är det ju verkligen hack och slash och det händer ju grejer hela tiden. Så det var lite intressant. Efter det så har jag också spelat ett äh, Även ett plattformsspel på 3DS Som heter Kirby Planet Robobot Som, äh, ja det är Kirby helt enkelt på 3DS Och börjar väldigt, väldigt simpelt för tänkte är det här ett barnspel eller? För Kirby, du har ju Kirby Och dens attacker är Du kan hoppa, klicka på hoppknappen så kan du sväva Så första banan kan du sväva uppe i luften Över hela banan och landa i mål det är, liksom, okay. det är på den nivån <laughs> Men <laughs> Kirby kan om man inte vill fuska sig igenom På det sättet för man kan ju samla på poäng Och sånt där mm -hmm. Då kan man suga in folk och spotta ut dem Så det blir som ett skott <laughs> okay. Det som är med det här Kirby Spelet som gör, gör väldigt bra Det är att du kan suga ut In vissa eh, karaktärer Och mm. klicka neråt på din knapp Då tar du över dens krafter så Okej. om det är en person som står och sprutar eld till exempel och du suger in den och klickar neråt då blir du typ som en brand eller så, då får du eld i håret man får som hår helt plötsligt som det brinner om och så kan du Okej. börja säga spruta eld kasta eld, bollar och liknande ja, eh, Tar du över en eh, riddare ja, men då får du ett svärd så du kan gå, gå runt och slåss med liksom och lite sådana där grejer så det är väldigt intressant, man kan tackla alla banor på olika sätt beroende på hur, vilken karaktär, det finns vissa som har paraply ja men då får du paraply till exempel och liknande mm. så det är liksom, man får testa jättemycket olika taktiker för att ta sig igenom eh, varför man just inte vill flyga över alla banor, det är att det finns som eh, kuber i spelet tre stycken på varje bana tror jag det är och du behöver ett visst antal kuber för att låsa upp slutbossen Aha, okay. så, så det är därför du kan flyg, alltså, Ta dig snabbt igenom alla men så fort du kommer till bossen då är det som en port och då måste du ha ett visst antal kuber för att mm. gå vidare. De, I början det är väldigt lätt att komma in i eh, kuberna jag tror man behöver bara tre stycken i första bossen eller någonting där och det är ju en bana av jag tror det är tre eller fyra banor som du kan samla ihop kuber på. Men vad då? Du menar att du, kan, du menar att du kan sväva över allt. På alla banor? Nej, inte på alla. Sen börjar det bli så här lite i taket. Och sånt, men tekniskt sett i, i första världen kan du nästan, Första, absolut första banan, då kan du sväva överallt. Du blir inte träffad av någonting. Sen kan du liksom bara hålla dig längs taket och kan du sväva. Sen börjar det komma laser Och sånt som skjuter på olika sätt för att du inte kan <laughs> göra det. Men i början okay. är det väldigt simpelt ja, äh, ja. Men sen får du olika. Du kan få en. Äh, varför du sätter robot? Det är för att man kan få en stor mech som du kan sitta i. Och även mm. mecken kan suga in krafter så att du börjar som din vanliga rosa meck. Så suger suger in den här eld, liksom snubben. Då får mm. du eldkastare på din robot och liknande. Och då byggs det pussel på det också. Jag kom till ett ställe där det är, det är platåer av eld som inte jag kan ta över, alltså gå på. Mm. Mm. Men då kan jag suga in den i snubben, så kan jag frysa de här. Så när jag går okay. på dem, då går de sönder. I början är det så här, ja, men de går sönder men jag kan fortfarande ta mig vidare. Till ah. slut blir det att när de går sönder så faller jag rakt ner och dör. Om jag inte är försiktig och liksom, ja men nu fryser jag här. Fryser jag hårt då går de sönder. Då kan jag inte ta mig vidare utan att dö. Men fryser jag här och så kan jag snabbt ta mig vidare och det blir lite plattformspelande så. Så spelet blir mer avancerat ju länge man kommer. Det är bara ett första början så är det så här, det här är ju alldeles för simpelt Men det blir jättebra senare Så man ska verkligen spela det här spelet tycker jag För det är ett mm. utmärkt plattformsspel mm. Mm. Och man kan få ja, Du kan suga in det så att du kan få ett alltså En motorcykel och åka runt och Väldigt mycket De leker väldigt mycket med både pussel Och plattformsspel Jag tror jag är i fjärde världen just nu Och eh, nu tycker jag det är jättekul Första världen Nej inte så jätte Men redan från andra då börjar du se vars de börjar leka med allting med plattform och pussel och det är då det verkligen tar fart mm, mm, mm. och jag har hört från varför jag skaffade det här spelet var för att alla 3DS-samlare på Youtube och sånt pratar och har alltid med det här spelet sin topp 10 okay. så det är därför jag tog ner och jag håller med att det är ett jättebra spel och jag rekommenderar vill man ha ett plattformsspel, även barn men även äldre, eftersom det börjar så simpelt och sen går det gradvis upp hela tiden så ja. Kommer man väl in i det Det är inte så här Du har ju inte den här tyngden som i Super Mario på dina hopp och liknande Eftersom du kan sväva Så vissa delar är ju ja Men Vill jag ta min robot över den här elden Då måste jag ju frysa marken Eller så lämnar jag min robot här Och så flyger jag över själv Och får tackla motståndarna Själv För ja, ja. roboten tål ju med Den gör mer skada, Men det blir svårare att göra plattformsdelarna Så du måste ju tänka lite taktiskt Vill jag ha med roboten för det kommer säkert bli Ja, har jag den så kommer bossen vara jättemycket lättare. Men plattformsspelandet blir mycket svårare och liknande. Så mm -hmm. det är så att du kan tackla banorna på flera olika sätt. Ja, riktigt ja. bra. Ja, ja. Men sen är det ju som sagt Telltale Guardians of the Galaxy episod 2 Under Pressure som vi två mm -hmm. spelat. Mm -hmm. Det som hände sedan förra spelet är att man stötte på en ny Ja, jag har aldrig sett dem förut. Vad heter de? Cree heter Alien-rasen. Ja. Och så är det ju en ny, ja, ska man säga, superskurk mm. eller ja där man stöter på mm. en general eller vad hon är. Ja. Och du har då tagit en vad heter det på svenska? Det heter det en relik? Ja, relik. Ja, vad det nu heter ja. på svenska. Relik, Ja, eh, som de vill ha, så du är typ på flykt från dem och skulle lista ut vad är det är för något som de är så oerhört intresserade av att ha. Ja, ja, Och det är egentligen typ det hela episode två går ut på. Ja, i, stort, i stora drag så är det ja, i alla fall det. för att inte gå Absolut. in på alla spoilersdelar, men det är väl det simpla, eh, det som händer. Ja. Vad tyckte du om den här episoden? Jag tycker, den är bra. Alltså, jag tycker den är bra. Den alltså, den, den, berättar ju en intressant... Alltså, jag tycker fortfarande att intre... historien är intressant som de försöker meddela, om man säger. Ja. Eller som de försöker berätta. Jag har dock helt andra... Jag börjar störa mig lite grann på... på dramat. Okej. Okay. Alltså som mellan är... karaktärerna, tänkte du? Ja, precis. Jag mm. tycker att det är lite för... I mitt tycke så alltså det, det är det lite för intensivt dramat på något vis. Mm. När jag sitter och spelar och så får de här hårda eller tunga valen eller liksom de här, när jag måste välja någonting så känns det verkligen som att du har ju verkligen och det, det är ju intressant samtidigt mm. för att du har fan ingen aning om vad som kommer att hända när du har gjort det här valet. Nej, precis. Det känns som att precis vad som helst kan hända. Mm. Och jag, jag vet inte hur jag känner inför det, för jag tycker att det är intressant, men när jag sitter och spelar det så tycker jag på riktigt att det kan vara jobbigt ibland. Absolut. Jag tycker att vissa valen är verkligen så här, fan det här är... Det här valet, jag vill bara inte, jag vill bara inte välja någonting av mm. det här. Och så att det... Alltså jag håller med absolut, för grejen är varje gång du ska göra ett val, mm. Groot kommer alltid vara snäll mot dig och liksom förstående... Men ja. varje val, antagligen kommer du göra Rocket förbannad ja. Du kommer göra Rex förbannad Eller du kommer göra Gamora förbannad Någon av ja. dem, minst en av dem Kommer bli förbannad var du än väljer För du kan inte göra alla nöjda Exakt, exakt och sen, liksom, Efter det hade jag väl liksom och sen, Men jag bara, jag väljer det här sen, Jag vet hur jag själv lätt skulle kunna få det Du måste förstå, jag gör det här men jag får aldrig det valet att få Nej. förklara mig. Men det blir hela tiden på att ja, men jag gör det förvånad. jag ber om ursäkt. Men försök se från min sida, men det svart får jag aldrig. Utan jag får bara liksom att du blir ännu mer förbannad på mig. Så mm. vad jag än väljer så känns det ändå som att jag inte kan göra jag känner mig inte nöjd vad jag än väljer. Jag vill göra det här för att göra den och det, är som, och det, är som, det spelar ingen roll. Visst, det blir intressanta grejer som händer tack vare det. Men jag känner också, alltså, till slut, vad jag än väl är, kommer de bli förbannad, jag kan. Alltså, jag ger upp liksom. Ni får vara förbannade på mig för jag kan inte vara alla till mods. Och det håller jag med om. Det har blivit lite för mycket att ja, men, ge mig en chans att i alla fall för förklara mig. Det skulle jag vilja ha. Jag, alltså, för jag tycker inte att, jag tycker att det är genialiskt. Mm. Eh, däremot så, det skulle behövas lite mera för jag ser ändå Guardians of the Galaxy, of the Galaxy som ett. Ett glatt gäng Ja Det är fan svårt att försvara Att de är ett glatt gäng Nu mm. efter episode 2. Men att, I alla fall mm. så som jag har spelat spelet så, så är det ju Det är ju inte så att vi är ett Jävla aspositivt team Nej. Som är ute och ska rädda galaxen Nej, Utom precis. Det är ett ganska nedbrytet team Ett ganska förstört sådant och visst, det kan bero på mig, men jag hade väldigt gärna velat ha haft liksom möjligheten att eh, Att det faktiskt var både upp och ner. Mm. Just nu känns det bara som att vi, vi fortsätter neråt, liksom. Ja, precis. Men det, det är också. Det, I första episoden, då höll jag med mm. Gamora hela tiden. Och då mm. blev de andra förbannade. Nu höll jag med rocket och då blir de andra bara förbannade Det är liksom det är inte så att jag får en valmöjlighet att egentligen jag får liksom vanheten. Du har det här uppdraget någon kommer bli förbannad Men sen du får du aldrig möjlighet att rädda upp det Utan då blir de förbannade förb genom hela episoden Sen mm. episoden efter Ja men då kommer jag få ett nytt sånt här val så jag vet Första Gamora, nu gjorde jag Rocket Ja men då tar jag väl Drax nästa gång För spelet ger mig inte möjligheten att Göra det under den episoden Och det är det jag kände att Som vi pratade om förra veckan med Emily's Away 2 Mm, för, uh, mm. De gjorde det så jäkla bra att jag kunde rädda upp mina, alltså mina alternativ. Ja. Varför är jag så här? Och det är därför jag känner nu att här, och där hade man tre alternativ, här har jag oftast fyra alternativ, mm. men jag får inte det svarsalternativet att de har liksom gjort det det är någonting som fattas hela tiden. Just den här att låt mig få förklara mig varför jag väljer så här. Det är, hade de bara haft den delen så hade jag köpt resten mycket mer, för nu känns det som att Pire spelar man oftast. Mm. Han känns inte tillräckligt mänsklig. För att jag hade, jag hade velat förklara mig. Han gör aldrig det. Och därför tappar jag en hel liksom, dimension av den karaktären. Att eh, det, det försvinner helt och hållet. Och det är det negativa ja. med spelet. Allt ja. annat tycker jag är bra. Visst, det är, som du sa, det är väldigt mycket drama nu. Det är lite humor fortfarande. Men det mesta mm. av humorn har ju försvunnit. Måste jag säga. Ja, alltså, det, det är det jag menar. Jag tycker att de borde kunna liksom highlighta. De, de, för jag tycker att det här är skitbra Jag tycker det är intressant verkligen Hur man måste ta ställning till de här grejerna Hur jag mm. måste i ett team Faktiskt välja vissa personer I vissa lägen Absolut det tycker jag är genialiskt Men jag hade gärna mellan Precis som du säger Nico Antingen fått möjligheten att prata med dem Bara en mot en Faktiskt förklara vad det är som händer Men samtidigt jag förstår också att det kanske bygger upp till någonting det här. Det kanske är så att det kommer någonting framåt som ska liksom, tack vare mina val här så här tidigt antingen <laughs> antingen mig i ryggen eller ja, du, du förstår hur jag tänker. Men jag hade kanske velat haft lite mer, man hade kunnat liksom vridit upp humorn emellan också. Mm. För att få mig att inte tänka på att ja, ah, jag gjorde det här valet. Utom få den påminnelsen sen när det är dags att göra ett nytt val. Mm. För nu fan, medan jag spelade episod 2 här nu Från första valet Sen sitter jag bara och ältar och ältar Och ältar, gjorde jag rätt, tänkte jag rätt Borde jag ha valt någonting annat uh, Och det är fan ändå det är ändå en stund du sitter och spelar episod 2. Mm. och visst Den vägen jag gick Kanske inte är så jävla positiv Den kanske inte är så jävla humoristisk Det som händer Men man på något vis tycker att man hade hade kunnat få mig liksom tänka på någonting annat. Någon, mm. gång, någon gång däremellan hade man kunnat liksom så här... "Åh oh je, yeah, här har du ju någonting helt annat att tänka på. Eller ha ha ha skratta lite grann ett ögonblick åtminstone. Mm. Det, det saknar jag lite grann nu. För nu kändes det verkligen som att man gick in i spelet. Du gjorde ditt val. Sen bara sjönk. Alltså, sen sjönk bara stämningen, inte spelet. För jag tycker att det, det är bra. Du spelade bra och det är liksom... Det Telltales gör är helt genialiskt Tycker jag Alltså deras sätt Sättet att spela spelet är, är fantastiskt mm. Men just stämningen i spelet Bara så här: bara sjönk Sjönk, sjönk, sjönk Genom hela episoden Och jag tyckte aldrig att det riktigt stanna Eller vända uppåt Utan det fortsatte bara stadigt neråt liksom. Mm. Alltså det som jag tyckte var negativt med spelet Som också, alltså det, det var dialogerna mm. Mm. Eh, men det är också det mest positiva med spelet just att det, de har ju så sjukt bra uppbyggnad på berättelsen. Ja, Men det, ja. det är som jag tog upp om förra första episoden också. Det tråkigaste här, det är peka-klicka-delen. För det ja. finns ingenting att gå och peka-klicka. Utan här det är nästan ingen gameplay alls i det spelet. Men jag gillar det, Guardians of the Galaxy, för det är som att du får en film som berättas hela tiden. Mm. Tills det tar tvärstopp när du ska gå runt lite på skeppet. Och det var samma ja. sak, ätan. Det fanns ingenting för mig. Det som de sa, gå, och gör det här, och så ska du gå. För jag, jag, bara, ja, men jag började med att jag skulle testa. För eh, Gamora blev förbannad på mig. Mm. Och så så, ja, men vill du mig någonting så är jag här nere. Hon var nere i maskinrummet, eller vad det var. Så jag bara, men jag måste få gå och rätta till det. Så jag går ner där och så gick jag ner och så såg jag henne. Och jag bara, ja hej Gamora. Hon bara, hej, uh, vad bra att du kommer, Jag skulle vilja prata med dig så. Jag bara, ja men perfekt, nu kan vi lösa det här. Det enda alternativet jag fick var, tack det var bra så. Så sa jag och så gick jag därifrån. För det är någonting jag inte har gjort. Om det är någonting jag har plockat upp eller någonting. Men jag har inte fått någon indikation vad det var. Så det var liksom... Okej, där tog ni mig ur hela upplevelsen. Oj. För jag hade bara det alternativet. Jag fick det inte där prata hoppade med någonting. Jag, jag tror att det, det där gjorde faktiskt inte jag. För, att jag, den, för jag hade precis samma känsla från episod 1, så som du säger, Niko. Mm. Det var den sämsta delen när man var tvungen att gå runt. Mm. på. Jag förstår... Jag, finns alla grejerna i samma rum så köper jag det. Mm. Faktiskt. Men när det var som i episod 1... I alla fall. Så mm. då får jag tvinga tvungen att gå runt mellanrummen. Alltså så här, gå till ett rum. Alltså, och det var faktiskt det. Det var en blick som. Det var det här gåendet runt omkring som gjorde det konstigt. Och stelt och liksom så här, Åh oh, shit jag fastna, Åh oh, jävlar. Kameran tillåter mig inte ens att gå åt det här hållet runt bordet jag står vid. Nej typ. mm, precis. Och den biten gjorde det konstigt. Så därför nu i episode två. Då, utan att blinka. Så gick jag direkt till vad heter det, Objektivet jag hade fått att göra Ja precis, för det gjorde jag och, sen och, och Det här är ju ingen spoiler, jag gick upp en våning Och så gick jag och satt mig och körde skeppet ja, precis. Men det, det, det var det liksom också. inte någonting annat jag, jag kollade inte ens åt något annat håll Gjorde ingenting, jag sa, där är trappen Upp, där är min stol Ja. Sure. Nej, men Det var ju precis det jag gjorde sen För jag märkte att, jag, jag, jag var ju tvungen att testa. Jag kände att, ja, men vi har precis pratat Och hon sa ju till mig att var så hon är. Så jag bara, men jag går ner Och så fick jag inte något alternativ än att det var bra och så Och så gick ja. jag bara, va? Ja men ja, så, när jag ändå var där nere Då var Rocket och Groot på sidan av Så då mm. gick jag fram till Groot och bara, men Och då fick jag alternativet När ska jag förstå dig Groot då? Är allt bra Groot? Ja, ja. Hur det än var så sa han I am Groot och så kunde jag gå därifrån Han bara, det gav mig ingenting Jag gick in till Rocket, han vill inte prata med mig Det finns ingenting för mig att göra Under picka klicka delen Så nu gjorde jag som det, jag gick upp Och då märkte jag på en gång att Då kom Drakt fram till mig att prata För att för att komma fram till det Objektivet som jag ska göra Så kommer jag automatiskt gå förbi honom Och då händer Så det hände ju automatiskt mot mig Så då kände jag att efter det att jag behöver inte bygga. Jag går det också som du gjorde varje gång till skeppets del för att välja nästa uppdrag för är det någonting spelet vill mig då kommer de göra med på vägen dit Ja, men exakt exakt. Nej, så det var helt onödigt så det skulle de kunna skippa helt i framtiden för det var det sämsta och, den, och sen dialogerna, jättebra bara det att jag skulle ha ett alternativ att få förklara mig annars tycker jag att spelet är jätte, jättebra Mm, mm, mm. Eh, vi får se, det här var liksom, det var ingen så här, what the fuck moment under det här avsnittet alls. Det var lite Nej. små roliga grejer som hände och vissa tragiska och ditt och annat och som det brukar vara i, men det var, det var så jag, jag måste säga att jag tyckte det var jävligt intressant för att jag har ju väldigt dålig koll på historien bakom Guardians of the Galaxy mm. eller ännu mera specifika karaktärer i Guardians of the Galaxy. Mm. Så, så därför tyckte jag den här episoden var jävligt intressant Men jag vet inte om den gav så där sjukt mycket till just den berättelsen De håller på och berättar nu Nej, absolut inte, alltså det tror jag inte heller Utan det, där, det var ju, man fick, ett, man fick gå två olika vägar Och man märkte ju, ena är ju att det är rent sido, liksom, sidoberättelse Och den andra, det var ju där som det här själva spelet Ja, ja. Men jag tyckte det var en intressant grej, ändå, för vi båda gjorde siduppdraget. Och det, oh. Jag tyckte det gav spelet ingenting. Men mig som liksom är något intresserad av så Galaxy gav det mig en bakgrund. Jag var jätteglad över att få se. Ja, men exakt, det håller jag med om. Absolut. Just det där att det kanske inte gav just det här spelet så jättemycket. Det var inte så att det fick någon jumpstart framåt riktigt. Det absolut mm. inte. Däremot så gav den jävligt mycket mer djup. Till spelet, mm. det tycker jag absolut Men det var ju också det som var så Det var just där som det negativa hände Jag hade gett, jag ville göra det här Och när jag hade gjort det var jag jättenöjd Över att jag valde just det valet mm. Men efter det var liksom Gamora och Drax och alla de här skitförbannade på mig För att jag hade gjort ja. det valet Och det var där jag aldrig fick Vad heter valet att jo, men jo, För det här var det jätteviktigt för mig Låt mig få förklara mig, men det fick jag inte Nej. Och det, det var ju där jag kände bara. Nej, ni drar mig för mycket ut ur själva berättelsen för att en, eftersom Peter Quill är mänsklig så tänker han mänskligt låt mig liksom få säga någonting än att bara vifta med fingrarna och bara yeah Men, och så, sådana där grejer för det är också lite negativt med Telltale så att du får ju inte några indikationer vad svaren är, det har vi tagit upp i andra också, att ibland väljer du ett alternativ och helt plötsligt blir det skämt eller du tar ett och så helt plötsligt blir det aggressivt men du vet inte vilken som är vilken. Och det här... Nej, det är, lite, det är lite oklart så. Det, kan, det, det, alltså, det, det, det, det är ju inte glasklart i alla fall. För det är ju inte det alternativet du väljer är ju inte exakt vad karaktären kommer att säga. Nej, precis. Och, och, det, och det är ju väldigt svårt att veta bara av att läsa text vilket, to vilket tonläge det kommer att berättas i Nej precis Och vissa av spel har ju jättebra Att de har en hjärna för det smarta Hjärta för det liksom känslosamma Och liksom, liksom knyter näve för det finta Och mun för det glada liksom. mm, mm. Här får man ju inte det Det händer inte jätteofta Oftast fick jag det svar jag ville ha Men det hände någon gång Där det var helt det, liksom, det passade inte in någonstans Och jag liksom bara Men det här är det svaret från ingenstans, det var liksom allvar, allvar, allvar, allvar hade jag gjort valen och då tyckte jag men det är precis som jag ville ha det. Och mm, ett val, helt plötsligt var det skämt. What ja. the fuck? Det, men det hände en gång så jag tänkte men jag skulle vilja ha just den indikationen att mm, låt mig se vad det är jag väljer för texten är inte tillräckligt klar. Jag vet och alltså, just det är ett bekymmer som jag tycker att det har varit sedan tidigare också lite grann. Mm. Eh, till exempel när vi spelar Among Us. Mm. Där gick det ju inte att veta överhuvudtaget. Där kunde ju, st där kunde det ju nästan stå så här: eh, Nice dog, och så är det typ så här: En örfil och så bara: Försvinn, jävel Det var ju typ: alltså. Det var ett exempel, det är ingenting jag kommer ihåg från spelet. Men, alltså, det kunde vara verkligen tvärs emot vad det stod. Ja, precis. Ja, men det är ju där man ser hur. Att Telltakes måste uppgradera sig lite Att de kan inte Aha, köra på samma jag, koncept hela tiden Men jag tycker att de har blivit Det är det jag menar Jag tycker att de har blivit väldigt mycket bättre från, från Wolf Among Us till det här Så är det ju väldigt mycket närmare Vad jag tror att jag läser Som kommer ut ur munnen på Peter Quill ja, än, oftast, än vad det var då liksom Oftast Men jag hade ju också just den där grejen Och det är just därför Telltakes måste uppgradera sig lite För de har haft det här problemet i alla sina spel Ja. ja. Och liksom de, många gnäller på deras motor och sånt jag tycker valen borde vara det som är eftersom mm. allting handlar om valen och liksom berättelsen, då vill man ju inte man vill inte komma ur sin berättelse tack vare att det blir fel val helt enkelt Nej, nej, men, nej, absolut inte absolut, för de berättar ju ändå en så pass bra historia på ett sådant sätt eller alltså, historien blir ju verkligen så jäkla eh, vad heter det skräddarsydd till den som spelar mm. att det är ju farligt ska man nästan säga att få liksom dra, rycka ut den ur historien genom att man hamnar på fel val, eller alltså att det, det blir fel ton, för man kan ju sitta där och liksom verkligen vilja bara säga någonting rakt ut till den karaktären man har framför sig, och så väljer man det man tycker att ah, det, här, det här är typ det jag vill säga, mm. och så bara vad i helvete kom ut nu? Ja, vad sa han Precis. Och då, då, då hoppar man ju ut så jäkla hårt. Så att det är absolut. Jag kan hålla med om att man, man kanske skulle få någon slags indikation, eller åtminstone, har de ett, ett sånt system, så får de ju jättegärna berätta, på, berätta vad man ska tänka på, eller vad man ska titta efter. Mm. För, att, för någonting, alltså någonting. Kanske inte så här, oh det här är den snälla vägen, eller åh det här är den elaka vägen. Men kanske någon indikering på liksom så här, det här är tänkt. Som någonting, någonting en sur människa, tänker säga. Eller någon som håller en grudge mot någon. Och det här är någon som kanske är lite smått lycklig in på insidan. Alltså, någonting sånt. Det behöver kanske inte visa den specifika vägen som ger mig ett gott slut. Mm. utan bara visa, åtminstone försöka få in liksom tonen på det som kommer att sägas. Ja, precis. Ja, men precis. Jag, jag, jag sa ju det förut. Emily's away too. För där har mm. du då, även om det som inte alltså som jag väljer Även om det inte kommer vara lika av det som jag skriver sen i Emily Simpson mm, mm, mm. så är den, de visar väldigt bra att hur svaren där kan det liksom är du dum i huvudet kan ett liksom svar till exempel vara ja. och då är det liksom ja men, skojar och han han skriver mer som en riktig person hade svarat men jag ja. får ju alternativet att jag märker att där är han förbannad och ja, liknande, det och det är exakt. kanske det, är det de skulle behöva liksom mer också precis Absolut, absolut Sen vet jag inte vad Sorge Är det många människor som gnäller på Deras motor Ja, alltså, den är ju gammal Alltså, den är inte grafiskt snygg Deras motor, den men... är väldigt hackig Och väldigt ofta så är det Väldigt mycket buggar i deras motor Nej, byt inte ut det här Eller, för jag tycker det ser så jag, jag tycker det här är fan Det här är det snyggaste spelet jag har spelat på Jag vet inte hur länge Jag tycker alltså Telltales överhuvudtaget tycker Jag är, Jag tycker deras stil är så jävla cool Så att jag vill absolut inte att det här ändras Absolut, stilen kan de få behålla Men motorn, den behöver ändras För oftast så är det Minst en, två buggar per episod. Alltså, Det som jag hade i Batman Såg ja. snyggt ut Men motorn klarade inte av Så den låste sig ja, varje så... episod så ja, där men där så får de, gärna, upp, upp. de får gärna uppgradera Eller vad man ska kalla det för då, så Men jag vill verkligen att de behåller sin, eh, Sitt stuk För att jag tycker ändå att Telltales har haft Samma stil Ungefär i alla fall Eller hållit åt samma håll På alla när jag har spelat som de har släppt mm. Så att säga det, det, De har ju ett visst, de har ett visst stuk på sina spel alltså, Jag skulle vilja ha en lite mer Klarare Alltså mm. om du mm. tänker... Eh, som eh, South Park, Fletcher Patrol till exempel. Det ser ju ja. ut som ett South Park avsnitt. Jag skulle vilja ha mer flytande. Det är inte så att de ska ändra det tecknarstilen, utan men att det ska vara mer flytande i rörelser ja, och liknande. Ja. Jo, men det kan jag hålla med om, absolut. Be det, det, det är väl egentligen den jag vill ha kvar, just tecknarstilen mm. eller animeringsstilen eller vad man kallar det för i ett sånt här spel. Men den vill jag behålla, absolut. Och sen kan jag, jag kan ju gå med på att de... de det vore kanske inte helt fel med liksom lite flera punkter Eller lite, lite flera Lite mer följsamhet i det hela Det kan jag gå med ja, på, absolut Men annars ja Episod 2, den, den var inte lika Wow-effektor som första Men oftast är det ju så Episod 2 och 3 av Telltakes Brukar inte vara så här jättehäftig Utan Det brukar vara, två brukar vara helt okej okay, Tredje brukar vara värdelöst <laughs> Och sen 4-5, det är då det är jättebra igen så mm. vi får se om det tar upp i nästa Eller om det blir, det såg alla fall Det här man brukar få, det här händer i nästa episod ja, eh, ja. Det ser ut att kunna hända En hel del i nästa, det ska bli intressant att se alltså, utan att spoila Någonting så, så det är ju kanske svårt Att slå episod 1 mm. I wow och wow, what the fuck moment eh, Om man säger så mm. Nej vi får se Ja, absolut eh, Det var det vi hade spelat, då hoppar vi in i mm. nyheter Första nyheten, The Race of the Necromancer, expansionen för Diablo 3, kommer digitalt till Xbox One, Playstation 4 och PC den 27 juni. Ooh. Så när du hör det här är den ute. Är du intresserad att ta upp det här? Lite, lite är det väl. Det alltså kan väl vara lite för att det är till, alltså, just för att det är till Diablo, men annars vet det fan. Alltså, det är inte så att det, det det har inget speciellt minne i mitt hjärta så om man säger så Nej, precis jag vill ha någonting nytt till Diablo 3 för det är som sagt man försvinner det här ger en lite att komma tillbaka och ha så här jätteroligt igen med en mm, ny klass och mm. grejer för Diablo 3 är ett av mina favoritspel absolut och det är bara att man vill ha lite mer och jag hoppas att det är med jag har inte kollat igenom så mycket för jag vill inte bli blispa jag vill upptäcka det så jag hoppas att det är mer än bara karaktär, att man kanske får en ny plats eller någonting. Vi får se. Ja, det vore ju inte fel att få kanske en, en ny map eller en ny värld eller någonting sånt. Det vore väl riktigt, riktigt mm. häftigt om man fick det till. Jag tror det inte det blir absolut. lika stort som senaste, där man fick ett helt nytt, vad är det, tre, fyra världar eller vad det är. Det är väl... mm. En ny akt, menar du? Ja, man får fick ja. ju helt ny akt och världar och liksom det där, mm, utan det. Mm. jag tror det mer kanske blir en ny... Ja dungeon eller något, men det räcker nästan. Ja, men visst, vad va fan, det, är, det skulle vi kunna, bara att få en ny historia att leta reda på, kan jag tycka, räcker rätt långt, alltså till den nya karaktären. Jo, ja, precis, man kommer ju få springa runt och leta efter de där böckerna och sånt, så det ser jag mm, fram emot. Mm. Den kommande Metro 2 remaken för 3DS, Metroid Summers Returns, är inställd på en specialutgåva som tycks innehålla en Game Boy cartridge stylat som en Steelbox-foderal. Eh, vad tror du om det? steelbox Federal som ser ut som ett stort Gameboy-spel <laughs> Det låter ju faktiskt jävligt häftigt tycker Ja, jag, jag såg bild det. på det här Och jag visste först inte ens att Metroid Samus Returns var en remake på tvåan eh, Till Gameboy Så eh, det såg ju riktigt coolt ut så det, Ja, det, Absolut, det kanske till och med blir så att Jag måste kika på det här bara för att eh, Inte för att det är till Game et nu Just det specifika spelet Men mm. Kanske, borde, <coughs> Kanske kan vara kul att ha i samlingen för det. Ja, precis. Och ja, jag älskar Metroid-spelen. Inte om jag är så jättebra på dem, men de är roliga att spela. Och eh, 3DS, jag har ju sagt att jag ska samla på det. Jag har drappat ner lite på 3DS-samlingen just för att ta, lägga fullt fokus på PS2-samlingen. Men det här, mm, mm, den här eh, utgåvan om den kommer, det kommer jag definitivt skaffa. Quantic Dreams, kommande PS4-exklusiva Detroit Become Human, kommer att släppas någon gång nästa år. Spelregissören David Cage bekräftade, bekräftade släppfönstret i en intervju med Gamespot på E3 och sa att det kommer att bli nästa år. Hmm, nice. Ja, jag ser det när det kommer ett datum. Man vet ju aldrig förrän det är släppt, men... Det tror jag att Back är definitivt ett av de mest eftertraktade spelen just nu. Jäklar vad spännande. Fan vad var taggade vart nu. <laughs> för för det, här, det här är ju. Det, det här är ju spel som vi fan har väntat på sedan förra året på E3. Ja, då var ju då vi fick den här underbara trailen med. När han står och han med någon annan rackare där ja, va Android med en liten flicka och kommer han döda henne Kommer han släppa Ja, ah, Jävlar vad, oh. Det var ju går och han går och det var och trailern bästa och på. Eller det är den och jag kommer ihåg. Sen sen E3 är han går och han går och han går och han går och den går och han går och inte överraskande, men med häpnad. Ja, men verkligen, verkligen. Det, det, det, ja, det, det var någonting utöver det vanliga, om man säger så, när man satt och tittade på, på, på trailerna eller på konferenserna då. Mm. Spela klassiska Sega-spel på din telefon med Sega Forever. Oh, yeah. Sega Forever en samling free-to-play, ad-support, Sega Games med offline play molnsparar, kontrollsupport och leaderboard enligt Sega Mobildivision sedan Network Inc. När du har laddat ner kan du spela och låsa upp eh, och annonserna tas bort för 2 dollar. Den första omgången av spel inkluderade ursprungliga Sonic the Hedgehog, Fantasy Star 2, Comic Zone, Kid Chameleon och Genesis-porten av Altered Beast. I spelet ingår också iMessage klisterpaket. SEGA-spel på telefon, är det något som lockar? Ja! Jag har faktiskt, så fort jag såg den här nyheten Sega faktiskt in och laddade ner Sonic the Hedgehog. Första. Okej. Okay. Det, det är ett spel som jag har spelat som fan, eh, när jag var yngre. För det var ett av de, de konsolspelen jag hade. Mm. Eh, och, så att det var ett, det var ett måste. Jag har dock bara tagit mig... Jag stod och grillade när jag såg den här nyheten. Så att, och jag han laddade ner spelet och spelar tre baner innan jag hade grillat klart. Så att... Ja, jag har bara inte haft tid att få spela mera. Men det är helt gamla klassiska Sonic. Jag ser ingen skillnad från, från originalet så. Mer än att man spelar på en telefon. Tycker dessutom att kontrollen är fan exakt Lika knölig som den var på, på SEGA Alltså på, på, på TV Men hur är kontrollen då? Är det, fake, är det låtsasknappar på skärmen? Ja, eller? ja Du får en, vad heter det På vänster sida så får du en Ett styrkors kan du väl kalla det för Ish mm. Du sätter tummen i mitten Sen styr du åt det hållet du vill att han ska ta vägen Du får ju dra liksom på skärmen åt det hållet du vill att han ska gå Mm. Men det är en helt osynlig knapp Om man säger okay. eh, På höger sida Så har du en knapp Du kan trycka på Och köra Alltså hoppa och greja och dona liksom med Och sen kör du Som vanligt mm. eh, Det jag kommer ihåg Eller det jag, det jag väldigt Det jag kom på att Som var konstigt på Sonic När när jag startade upp det här spelet och började spela Det är att han är ju så fruktansvärt Jävla långsam och vända mm. På saker och ting Du, du får ju hålla knappen och ja, framåt Säger vi, i säkert en sekund Innan Sonic bara Åh oh, nej men vänta, oh, just det, jag ska springa åt det här hållet uh, <hör> Så att det var <hör> uh, Kom tillbaka Eller man fick tillbaka minnen och sådana saker Så att det här ska spelas, absolut men du sa att knapparna var helt osynliga, var det så? Ja, äh, jag tror du ser dem en liten stund mm. så att du liksom ska fatta, okej, okay, där är knapparna. Sen när du trycker på dem, då försvinner den, hör jag för mig. Speciellt den styrspaken, om man säger. Nej, mm. äh, för jag tänkte just Alterbeast och sånt, där man måste använda två knappar hur, så att man verkligen ser det, men... Här får man väl gå in på, finns det finns några inställningar eller något där de visar? Säkert, det kan ju vara så att det är olika också. Alltså mm. just för, för Sonics skull så är det ju ganska enkelt. Det är ju styrningen och det är hoppet. Mm. Va, va, va, vad mer behöver du liksom? Ja. Det kan ju vara så att, det, är det ett spel som behöver fler knappar eller som använder fler knappar från, från ordinarie konsol eller från ordinarie liksom styrdosa. Då kan det ju vara så att då dyker knapparna upp. Mm. Eller att de finns. Eller så är det så att de sitter så pass långt ifrån varandra. Alltså det kan ju vara i varsitt hörn då på ena sidan. Jag kan ju se till exempel att ena knappen är nere i höger hörn, andra är uppe i höger hörn. Så att du har två knappar så på det viset så du fortfarande når med samma handfattning. Så att jag vet inte, det ska bli intressant. Jag ska, tänkte att jag skulle försöka spela igenom Sonic först innan jag tog ner nästa. Just för att de var, just speciellt där som att de var free to play. Mm. Så tänkte jag skulle ta ner dem och försöka spela igenom allihopa. Absolut. Uh, no. uh, nästa nyhet. Call of Duty Modern Warfare Remastered. Fristående PS4-release bekräftad ute nästa vecka. Uh, den här veckan blir då, för den är en vecka gammal. Kan köpa både fysiskt och digitalt den 27 juni för 40 US dollar. Tidigare är tillgänglig endast med Call of Duty Infinite Warfare specialutgåva. Så för er som vill ha Call of Duty Modern Warfare... Jag hörde, den var väl den som var så jäkla stor och inte så jättebra, men varsågod. Nu kan du ta ner den Den fick inte go. alls bra betyg, men det är säkert någon som har minnen av det. Mm -hmm. Och sista nyheten, Valve visar upp nya Knuckles VR-kontroller med individuella fingerspårning. Mm. Det var du som skickade den här till mig, du såg väldigt sugen ut. Alltså, det här ser ju skitbalt ut. Äh, hur skulle du förklara den Hur den såg ut? Alltså, den ser ju ut som. Eh, vad kallar man det för? Vad heter det? Ja, men som eh, PlayStation's eh, Move-kontrollerna, eller vad heter de? Mm. Eh, Glasruten. Ja, med i alla fall separata eh, knappar. Du greppar ju liksom som en, som en pinne, vad man nu ska kalla det, väldigt enkelt. Och för varje finger så, så förstod jag det, i alla fall på bilderna att har du liksom en helt egen knapp för varje specifikt finger. Mm. Och då kan du ju liksom greppa saker genom att trycka in allihopa och även öppna upp dem då. Jag såg ett litet klipp som de hade visat. Det enda den kunde göra just precis då var ju just att öppna och stänga handen. Mm. Så att det är, antar ju det, släpp knapparna, håll in knapparna. Släpp knapparna, håll in dem. Så att det är ju ingen som, vad jag kunde se i alla fall, så är det ju inte någonting som liksom ver verkligen fysiskt läser av vad du gör utan du har fått en ny handkontroll där du håller i någonting och där du faktiskt kan där du får en egen knapp för varje specifikt finger. Mm. Och det tycker jag låter ganska häftigt. Det beror ju alldeles på hur, hur spelarna blir till dem eller vad man liksom kommer att behöva använda kontrollen till. Men jag tror att det här kan bli coolt. Uh, så de pratar ju lite om det här jag vet inte hur det funkar men Oculus Rift har väl så att den har som en uh sensor som känner av dina fingrar i som ett... Mm. Mm. Du kan hålla in dina fingrar så känner den av hur du har dina fingrar och hur du visar. Och det verkar ju som ja. att den här har något likadant som strap över fingrarna som kanske läser av det också. Ja, precis, precis. Hur du håller var... och pekar och sånt där. Så ja, man vill ju se lite mer hur den funkar innan. För det verkar ju tidig utveckling i alla fall. Absolut, absolut. Det lilla jag läste var ju, det, var ju just det. Avläsningen verkar vara ganska... Halvbuggig för tillfället Och de enda som har börjat Fått de här är ju alltså Utvecklarna som har fått sina sådana här Utvecklingskit utskickade mm. Så det kan ju absolut vara så Att vi inte har all information här Och att de inte ens har skrivit ut all information än Men just att, att det är på gång Tycker jag låter riktigt riktigt coolt För det är som du säger det, De hade ju faktiskt en strap som gick runt hela handen Som ett här svärdsskydd eller vad... <laughs> Det såg mm, nästan lite så det, ut lite i alla fall så. Och det kan ju vara så att det sitter någon slags eh, sensor i den Som känner av just hur, hur du rör fingrarna också Så att det kanske inte är bara de här knapparna Men det var vad det uppenbara jag såg på, på bilderna som de visade Det var ju liksom inte så att de gick igenom den och skit noggrant Utan de bara så här: wow, här finns det lite bilder på grejerna Det här är vad vi skickar ut typ mm. så att, det, Men det ser häftigt ut Och det, det ska bli väldigt intressant att se vad, vart de tar det här vidare någonstans Ja, precis men det var nyheterna, så alltså vi hoppade in i ämne. Ja. Men innan vi går in på dagens ämne så har vi fått en, ett lyssnarsvar sen E3-episoden. Oh. Och det är Alexander Klassen som skriver Angående Xbox One X som ni pratade om så anledning till att ingen återförsäljare lagt upp pris på konsolen är att på grund av den kemikalieskatt som införs i Sverige från och med första juli och Microsoft oh. har inte satt ett pris på den i Sverige eftersom man avvaktar den skatten och den skatten baseras på vikt och man tror att det kommer i att ge ett påslag på cirka 400-500 kronor när det gäller Xbox One X även okay. konsoler som Switch och PS kommer att påverkas kan kanske vara intressant att ta upp i ett Kommande avsnitt Och eh, den här kemikalieskatt Jag har hört talas om det, men inte läst in i den Så tack för att du svarar på det Alex eh, Absolut Sverige, kemikalieskatt I don't give a fuck När ni krampar <laughs> våra konsoler på tårna Det är då man blir förbannad. Men vad du, alltså okej okay, Nu Som sagt, jag har ingen aning om vad det här är för någonting Men det är väl i och för sig Det är väl i och för sig bra om det är så att vi faktiskt Pröker tänka på miljön också när vi ändå importerar saker och hela den biten. absolut, absolut. Men Absolut. Det är ju bättre att vad. Än... Varför har vi inte hört mer om det här för? Ja, det, de är väl inte så bra på att förklara. Bra för naturen, dåligt för våra plånböcker helt enkelt. Ja, så är det ju. Tyvärr. Men det får vi väl leva med. Jag tror att vi har. Jag tror, att, jag tror faktiskt att vill vi faktiskt ha grejerna så har vi ju de pengarna. Ja. Sånt du köpte jag i min Switch och PlayStation allt innan skatten så är fuggan! <laughs> så om ni är som sagt första juli, ni har några dagar på er att köpa konsolen innan det höjs priserna. Ja, ja. Eh, men det var det ämnet så jättetack Alex att du skrev in och förklarade det för oss. Då väntar vi alltså helt klart med spänning nu då för att se vad de kommer att kosta. Mm, ska bli riktigt intressant. Första ämnet då. Har vi min ny, äh, mitt ämne? Ja. Kan en ny konsol slå in sig på spelmarknaden? Och varför jag just tog upp det här ämnet därför äh, läste en nyhet från ign.com som skrev: Atari har släppt en mystisk video som äh, retar äh, är, orva, vet inte ens, en helt ny maskinvana vara som heter Atari Box. <laughs> Även om videon inte avslöjar mycket det tyder på att konsolen kommer att eh, sporta någon form av träkorndesign. I en intervju med GamesBeat behandlade Casey spel. tryckte vi bra. Alltså, jag använt Google Translate och jag ser inte ett fucking så vad de skriver. <laughs> Atari kommer bli en ny box helt enkelt. Vi vet inte vad det är men den eh, kommer komma ut på hårdvarumarknaden helt enkelt. Mm. Eh, jag tror ju att den nya Atari-boxen kommer vara liknande NES Mini och de här. Men mm. frågan kommer ju ändå upp i min tanke att kan en ny konsol slå in sig på spelmarknaden? För om vi liksom har Steamboxen och sånt, det gick ju inte jättebra för dem. Men jag tänker liksom i samma nivå som Nintendo, Xbox och Playstation. Skulle mm. vi kunna få in en, ännu en där? Och eh, vilken skulle i så fall behöva sparkas ut? om vi För jag tror inte vi kan leva på mer än tre stycken. Eller vad tror du? Alltså, min just generella tanke, så här, rakt upp och ner är ju ändå att vi... Det är klart att de kan ta sig in men jag tror inte att de kan överleva om de inte har någonting uni unikt att erbjuda eller att de verkligen bara jämnar antingen Microsoft eller Playstation med med marken. Mm. Ska, ska de komma in och släppa sådana... Så, alltså, samma spel som de andra två konsolerna gör Eller de andra tre konsolerna gör Då lär de vara så fruktansvärt Jävla bra för att de För att det ska gå runt mm. för, för att alla har ju redan en, Antingen en PS4 Eller en Xbox eller ett Wii Eller alltså eller ett Nintendo Välj själv vilken konsol så att säga mm. Vad Jag tror att det kan vara tungt Att liksom sälja konsoler På samma premisser som de gör Däremot kommer du in så som du sa nu, Nico, till exempel att det är någonting i stil med Nesmin eller någonting sånt. Då tror jag bestämt att du kan komma in på marknaden. Det tror jag absolut. Säg att du kommer att släppa liksom bara gamla spel, alltså putsar upp dem och släpper dem, mm. men bara till din konsol. Där tror jag du har en marknad. Uh, absolut, det kan ju vara coolt att göra så Men alltså, för mig är det Ska du släppas en hel konsol och verkligen slåss mot dem alltså, Även NES Minodon kan inte slåss mot ne alltså, Switchen Nej, nej nej, uh, nej, nej Den kan leva i samma utrymme men du kommer aldrig kunna slåss oh. mot dem Nej, nej, men det är precis, precis. Uh, Mining gick på 600 spänning Istället för 6000 spänning För den kan inte ta så mycket Även mm. om du skulle släppa alla liksom, Gamla Nest-spel som finns nästan så skulle man inte kunna lägga de pengarna för då köper man ju heller någonting som man hela inte får nytt på. Ja, men exakt, eh, exakt. Skulle man, skulle man släppa en ny konsol som verkligen skulle slå in sig på marknaden då skulle du behöva exklusiva spel. Mm. För, och skulle du ha gjort det då skulle du ha köpt upp eh, massor med bolag som kan göra de här. Och de ska ha hemligt för du måste ju komma ut med en stor smäll. För kommer du ut och bara, men vi har massor med bolag och vi kommer med spel. Då är du borta innan de spelarna sedan har kommit ut. Utan du ska komma mm. ut och du ska ha en uppsättning av spel. Bara det här är exaktivt och de finns bara här. Och hålla den hemligheten och liksom kunna köpa upp de bolagen och sånt. Oh, det vet jag inte om någon skulle kunna klara. Men vad sa vi, vänta nu. Vilka sa vi är det som har släppt boxen? Atari. Du menar, du, du tror det på riktigt inte att de har tillräckligt många franchises Ligger i, i en kapsäck eller inlåsta i ett valv någonstans Som de bara skulle kunna säga bara Åh just det grabbar här, jag kom precis på koden in hit Slår in och så bara ba Här har du ett helt jävla bibliotek med hur mycket spel som helst Som vi skulle kunna putsa upp och bara släppa Absolut alltså, skulle kunna putsa upp Men alltså det är det att De skulle inte kunna slåss med dagens marknad Nej, alltså, nej, nej, nej. Det är men jag menar att de, alltså... skulle kunna sälja, de skulle kunna sälja konsoler och kunna sälja spel för att släppa de här spelen och sen kanske till och med fortsätta eller expandera och bara släppa spel till sig. Alltså inte släppa, inte bygga på... Gör en Nintendo om vi säger så. Att bara släppa spel till sina och inte låta tredjepartstillverkare eller någonting sånt. Alltså... Bara hålla och släppa egna spel till sin egen konsol. Jo, precis. Men för att de ska kunna göra det- så tror jag att de måste komma ut med en stor smäll. Och ha mm. flera mm. spel redan klara. Ja. Och jag tror inte att Atari har de pengarna. Att kunna ha flera bolag som bara gör deras spel- som gör att de kan komma ut nu med en stor smäll. Mm. För de mm. spelen måste ju levereras- de kommer jämföras med xbox exklusiva playstation exklusiva Hur kan Atari-spelen jämföras med nya, om vi tar Playstation- Nästa år, men vi har God of War Vi har Detroit Become Humans Vi har eh, eh, Vad heter den då? Days Gone Och så kommer Atari, vi har Pong 4K eh, Ja så Jag ser inte liksom Atari kan leva på det Och jag ser inte heller någon annan Det som gör att någon skulle försvinna Det tror jag är Xbox Att de, vi behöver ingen konsol Vi har PC, att de försvinner och allting där men mm, mm. försvinner inte de Jag ser ingen som kan komma upp och leva mot en ny spelmarknad Tyvärr alltså, tror jag, jag, jag, jag, tror, jag tror dock att de de, de. de är ju ett sådant företag har de allting kvar mm. som de en gång i tiden har haft, eller en gång i tiden har släppt, eller och så vidare och så vidare. Så. Då finns ju chansen att kunna grinda sig in i marknaden. Men det är ingenting de gör på ett år. Skulle jag vilja säga. Jag tror bestämt att de skulle kunna göra liksom en, säg en NS Mini. Bara släppa för, det vet jag, en tusen tusenlapp. Mm. En konsol med i stort sett hela biblioteket av att Atari-spel. Mm. Som någonsin har släppts. Alltså bara på en hårddisk. Här, kör. Gör vad ni vill med dem. Då tror jag absolut, för det, det skulle jag kunna tänka mig säga Men fan, det är ju inte så jävla farligt dyrt för att koppla upp en liten låda Och få spela gamla retrospel rakt av mm. Absolut, det skulle jag kunna tycka var intressant Men det är ju ingenting som, det, precis som du säger Det är ju ingenting du kommer till E3 med och säger Grabbar, kolla här Vad vi har att släppa Jo, ett spel som kom för 30 år sedan Det, det, det, det går man inte ut på en scen och säger Nej så att det, På det viset tror jag inte, men däremot så skulle man kunna använda det som en plattform att ta sig vidare på. Så att det, det skulle... Ja, det, jag säger inte att det skulle vara någonting enkelt på något vis men det, skulle, det ska bli intressant att se om de, hur de tänker försöka göra det här. Mm. Men... För jag tror precis som du säger, Nico, att de, de, de måste ju ha sjukt mycket spel, sjukt bra spel och på en en helt ny nivå För det räcker inte att vara lika bra Som de andra Utan de måste vara bättre än de andra mm. För att faktiskt kunna bli En instant win och bara ta över marknaden ja. det, går, det går Fasiken inte, eller ja, jag kan inte se det inte Men det är vad de, de behöver andra, göra Alltså att någon skulle, gammal konsol Skulle kunna göra det heller För det är som du säger, absolut att göra en sån här Som snäsmin och dem, där skulle mm. de kunna leva Men jag tror absolut inte De kan bygga sig upp och leva, alltså även För om vi kollar på Atari till exempel Senaste de släppte var Atari Jaguar 93 ja. De är liksom över 20 år efter ja, ja. Den som var tidigare Det var Sega Sega, så Xbox kom in Så försvann Sega Inte en Sega skulle kunna tas upp även om de har Alla sina liksom, storspel Så det är därför spel de, de tror jag känner bättre på att lägga sina pengar På att göra bara spel som kommer till de andra konsolerna mm, mm. Det är det jag ser jättesvårt För det, annars är det ju Det ska vara de här pengakosserna Som Steam och dem Kan inte en Steam Då, kan, då ser jag inte att någon annan kan göra det Nej, nej, nej det, det, Som sagt det. Jag tror ju precis som vi sa Jag tror att de kan ju De, de kan ta en en, de kan ta en, alltså en, en procent av marknaden genom att släppa allt det de har. I bara en enda så här: Yahoo! Så här, här har ni. Ett. Mm. Betala alltså ja 1000 lapp, 1500 spänn. Få den här konsolen med allt vi har. Sen har inte vi mer. På det sättet kan de ju kanske få ett namn. Alltså just att Atari är tillbaka. Men de är, ju, de är ju absolut inte det. De kan ju inte konkurrera med någon av de konsolerna som finns på marknaden idag. Så är det ju absolut. Men jag tror nog att den, den det finns ju folk som skulle köpa det om det kom. vi säger så. Mm. Ja, det finns ju alltid Atari-nostalgier. Men den skulle jag överleva max ett halvår. <h> Om <Office> vi säger så här, vad för kulskull. Du skulle ju köpa den. Nej, jag har ingen koppling till Atari som helst. Och inte någon annan. Utan då köper jag ju. Absolut, jag skulle absolut, som det ser ut nu, inte köpa någon av deras nya. Nej. Utan då skulle jag gå tillbaka och köpa deras gamla. Eftersom, som, och det är det jag ser. Jag sa att så svårt. Varför ska jag gå och köpa en ny Atari-konsol för flera tusen? När jag kan köpa gamla Atari och få liksom nostalgi och det är tuffare. Mm. Mm. Eller köpa som, som sagt en mini För där tror jag de kan sälja smör Absolut mm. Mm. Men en sprillans ny Nej, jag skulle inte kunna köpa det Skulle du det? Alltså om de kör Just den, den här billiga varianten Av egentligen bara en En hårdisk mm. om vi säger så Med en handkontroll, absolut mm. det, skulle jag kunna, det skulle jag lätt kunna tänka mig om det är, alltså Och då pratar vi Just den här 1000 lappen Till 2000 spänn och då vill jag ha hela biblioteket oh. Då skulle jag ju lätt kunna köpa den För att ställa den här hemma bara, absolut Och kunna gå in och spela liksom alla de gamla Klassiska spelarna på ett ögonblick mm. Det skulle jag kunna ny, göra Vad sa du? Men inte en ny, det är alltså Nej, inte om de skulle liksom ta och utveckla En sprojtans ny konsol nej. Alltså, jag skulle ju inte köpa den, köpa den Som om att det var Nya PS5-man Om vi säger så Nej, precis det, det skulle jag inte göra. Däremot så jag skulle jag köpa den jag tror i alla fall jag skulle köpa den om det, om det liksom varit en minivariant. Mm. Ja men då är vi på ganska samma nivå. Men om jag ändrar frågan så här tror du om någon skulle komma ut med en ny tror du att du skulle bli mer sugen då säger att Sega skulle släppa en helt ny handhållen bara med sina största titlar och den har hållit mm. jättehemlig. Men den är även snyggare än Vitan, men den har mycket mer perks. att Den är billig att köpa in, den har bra batteritid, allting. Tror du att den kan slå sig in på marknaden som en handhållet? Ja, det tror jag. Du tror det? Mm. Ja, det tror jag. N när du ändå tar upp just... Nu, nu ser det ju dock ut som att se just Sega i sig har bestämt sig för att ta mobilvarianten av det hela. Mm. Eh, men just Sega hade jag ju faktiskt kunnat... Funderat på. Just för att Sonic är till exempel någonting som jag spelade som fan när jag var liten. Mm. Eller när jag var yngre. Det var ju liksom mitt spel. Det är de första spelarna jag spelade. Det är Sonic the Hedgehog. Då hade jag lätt kunnat tänkt mig att köpa en handhållen maskin som bundlat ihop med, med något. Till, med de, för det skulle räcka för mig. Mm. Att släppa liksom med nya Sonic. Eller med liksom alla de. De, säger de tre första Sonic-spelen Här har ni liksom det första Vi ko Det kommer att komma mer därtill mm. Ja, det hade jag, Det hade varit en helt annan sak För där hade jag kunnat börja fundera på det, absolut Jag hade sagt som dig Förut Direkt efter Vitan börj Började det gå ganska dåligt Tack vare deras val med batterier och sånt där mm, mm. När den började gå jättedåligt Hade någon annan försökt så in då Och liksom gjort en riktigt bra Liksom väl uttänkt Liksom handhållet, då tror jag att det hade mm. kunnat slaga in jättebra. Nu med Nintendo Switch, där du har en mm. konsol som du kan bära med dig och göra handhållen också mm. nu tror jag inte jag det längre nu tror jag inte jag Sega kan komma in nu gjorde Sega helt rätt att de kan ta sig in på tv marknaden eller om du gör en Sega Mini i bara handhållet absolut. Mm. Men som i handhållen nej, nu är Nintendo har tagit över den marknaden tror jag helt det enda som jag ser på, både på... Om jag nu ska kolla på... Fitat, psp eh, Och just Switchen i sig. Mm. Det enda jag ser där, det är att de... De är fortfarande rätt stora, alltså. Det är de. Tycker jag. I alla fall, jag vet ju att jag jämför ju med Game Boy nu. Mm. Och ja, det är absolut inte samma spel. Ja, det är inte, alltså, det är inte samma grafik. Det är inte det Jada, det fortsätt, fortsätt, absolut Men mitt SP stoppar jag i bakfickan och går ut och går på stan mm. Du stoppar jävlar inte din switch i bakfickan Nej, man gör... utan, att utan att blinka och, och gå ner på stan och dricka en öl Nej Det de de kan jag göra med mig Jag skulle kunna gå här hemifrån, spela hela vägen ner till stan När jag kommer utanför krogen och bara så här Ploppa ner den i fickan och gå in För att ingen skulle veta att jag ens har den med mig Nej till exempel och det är väl lite det jag skulle kunna säga det är väl det är väl det, är väl det man skulle alltså det är det som saknas hos switchen. Mm. Det är lite det jag tycker saknas hos PS Vita för jag har ju ändå ett Vita ligger här hemma också. Det är lite det som saknas därmed, just det här att någonting som gör att jag behöver inte vara rädd för en skärm som ska gå sönder eller bli repig när jag lägger den i fickan. Ja, den ska vara så pass liten och smidig Att jag kan lägga den i en ficka Utan att den blir Alltså Att min jackficka helt plötsligt sticker ut Två decimeter mm. Alltså det, det, det ska vara smidigt och det ska vara bra Så att jag tror fortfarande att det finns Någonting där det, det finns någonting där Det gör det Sen vet inte jag om det finns tillräckligt många Intressenter av det Men det är någonting jag saknar idag så att på den marknaden tror jag att det finns en lucka fortfarande. Mm. Men det är ju jävligt svårt att slå en telefon idag. Det är sjukt svårt att slå Iphonen till exempel, eller alla smartphones. Det, det, det är ju alldeles för lätt att bara plocka upp, dra ett spel och köra. Det jag däremot märker nu mer och mer, även med min egen telefon, just därför jag spelar mindre och mindre på den. Jag har fan inte minne för att spela. <laughs> Det finns inte plats Ja, varenda dag Varenda gång jag tar upp ett spel Så bara ah, Det börjar, ditt minne är slut Du behöver rensa Ja, jag sitter med kanske två gig i bilder På min telefon Så att absolut, det finns plats jag kan ta bort Men är det också så att jag vill ha Telefonens minne fylld med spel Är det det enda jag vill ha på min telefon Eller vill jag kanske också faktiskt använda Den här andra funktionen, kameran Som finns på den så att, Jag jag vill ju påstå Att det finns behov av en, en, en bra och lyckad handhållet Jag vet inte vad de ska göra för att bli lyckat Men Jag saknar faktiskt Just det att du kan ta med den Switchen tycker jag är genialisk eftersom att jag har provat Spela på din i, i bilen Hur smidigt som helst Skit, alltså, Asbra Men jag, jag plockar ju inte med mig den ur bilen Till exempel Nej. Jag lämnar den ju kvar i bilen jag kan ju ta med den på resor, jag kan göra så När jag har en väska När jag har en packning att stoppa ner den i mm. Men jag tar ju inte med mig den ut Och går på en liten promenad på kvällen Nej, precis Riktigt, inte, inte, inte så portabel är den inte än Nej, Så men... på den marknaden Så tror jag verkligen att det finns lite plats kvar Kanske inte mycket, men lite Nej, men alltså Jag förstår exakt, för det är som så att 3DS är nu den som jag tar med mig Mm, För att mm. den har ju det här locket som man kan vika ner och skydda ja. skärmen och sånt där ja. Det som är där är att den inte är tillräckligt kraftfull Hade Vitan, alltså hade 3DSen varit lika stark som vitans liksom, på liknande mm. Då hade ju det varit drömhandhållet, liksom. du kan följa och ja. sånt där Nu är den inte det, men jag älskar ju 3DSen d fortfarande Och det finns jättebra spel på den Men det är likadant där, det är det här 3D-grejen, det är en gimmick Ta mm. bort den och sätta in lite kraftfullare Maskin istället hade jag Då hade det varit mm. drömmen Nu gick det jo, jag ser... till Switch-nivån istället Men då blev den som mm. sagt större Och liksom, det är inte någonting man bär med sig på så sätt Om du inte ska en väska Ja, exakt, exakt eh, Nej, men det är väl lite det som jag Tänkte lite lätta upp där bara Vad hade mm. du fem då? de? Eh, jag tänker så här. Det här är en tribute till eh, Andreas som brukar vara med oss också är att, vad får oss intresserade av ett spel och då tänker jag. När du går i en spelbutik eller du sitter och bläddrar i Steam till exempel eller så. Mm. Vad? Alltså, vad är det som får dig att fastna för ett spel? Som du aldrig har sett tidigare eller som du aldrig har spelat tidigare. Jag vet ju till exempel, jag har gått på Game eller GameStop och bara så här bläddrar bland spel eller kolla på så här, Och så bara på en framsida på ett spel, bara så här det här ska jag ha. Mm. Och jag har ingen aning om vad det är för någonting. Ändå så får man liksom någon så här instant connection till det och bara så här jo men, det här vill jag spela. Ja. Uh, för mig, det är precis det problemet som gör att jag inte ska skaffar indie-spel. Är just för att de ser inte intressanta ut. Nej, nej. Jag hade ju heller att indie utvecklare sånt gjorde som eh, tänk gamla Nintendo 8 bitar eller någonting. Mm -hmm. Gör en front. Som mm. har liksom Någonting med spelet att göra Men ser helt jävlar i mig annorlunda ut Tänk att du Har du bara ett litet Plattformsspel med En liten karaktär med ett svärd mm. Nu för tiden vi, gör man bara man Som en plattform och så den där lilla gubben Som håller i ett svärd och ser lite tönt ut Det lockar mm. inte mig Visst, det visar exakt vad spelet är Men det lockar inte mig Hade de istället gjort Liksom samma men tänk att du tar typ som drakare demoner. Att den karaktären, med du har gjort honom liksom helt ser ut som en riddar med svärd, står och slåss mot en drake. Även om liksom, när jag väl kommer in i spelet, att det finns men att det är neddraget liksom till åtta bitar så ser inte alls likadant ut. Då har jag fortfarande testat spelet. Så har ni gjort ett bra spel, då har jag liksom lockat in av den fronten och spelet är bra så att jag ändå har kul med det. Nu kommer inte att jag gå in och testar spelet för att det lockar inte mig att se bara det där, till exempel. Jag skulle mm, vilja att mm. spelen för tiden blev som gamla PC-spel, Big Boxes, liksom Atari, Nintendo de här jättegamla, där man tog, tänk, man gjorde nästan som, som bok, romaner och sånt här, en framsida som beskriver världen på ett sätt som det skulle se ut i ditt huvud. Inte så som mm, själva mm, spelet ser mm. ut, utan som det skulle se ut i ditt huvud. Det tycker jag är mycket häftigare Och det är ju det som lockar in mig nu för tiden Att som Uncharted till exempel Man, Det är inte bara Nathan Drake som står rakt upp på nu Utan det händer någonting i bilden hela tiden och liknande mm, mm, Det är ju mm. det som lockar in För dig då? Alltså, är ja, helt ärligt Så det är ju självklart någonting jag ser Som gör att det blir intressant mm. Jag kan dock inte svara på vad och ibland kan det fan bara vara en känsla med på något vis. Jag kan tycka till exempel ta Tetris till Gameboy. Wow. Vet du hur den, hur den bilden ser ut? Den, när, det, när du typ när blocken så här bara flyger ner emot dig känns det som när du sitter och tittar på den lilla etiketten som faktiskt är på, ja, på spelet. Mm, mm. Jag kan tycka att den gör det sjukt intressant. Mm. Det är så här, wow! Va, va, vad händer? Vad är det jag ska göra om jag inte visste vad Tetris var förstås? Men går du in i spelet sen så det är det ju inte riktigt samma känsla <laughs> på spelet i sig som när du tittar på den etiketten eller på den liksom omslagsbilden. No. Och, och det är ju någonting sånt som får mig att fastna för spel. Just det här, vad, vad, vad är det första jag ser eller vad är det första känslan man får av det? Och det är ju lite av det du pratar om också. Just det här att det är det, det spelutvecklare borde göra. Visst, de här stora AAA-titlarna, de... de de har ju väldigt mycket enklare att göra det mm. och just de in indisarna borde bli bättre på det för att jag tror verkligen precis som dig skulle de kunna få ut en bra bild eller en bra liksom såhär liten historiebit eller vad som helst om sitt spel så skulle ju chansen bli väldigt mycket större att jag plockade upp det spelet istället mm. för någonting annat. Ja, precis men precis som du tog upp det, det här med Tetris Att det faller mot dig, det händer någonting mm, exakt, för, exakt Kolla på Tetris eh, DX till Game Boy Color till exempel. Mm, Där också, mm, det, Man ser att de faller lite Men det är liksom, det är en planet Det är ett rymdfarkost på grejerna också Och liksom, ja, Det händer ja. lite Och sen går du till Tetris Worlds på Game Boy Advance mm, Det är bara box, Alla liksom eh, Klossar ihopsatta ja, Den ja. lockar ingenting Visst i olika färger, men det ser man ingenting då väl jag hade alla de här tre stått bredvid varandra och då är det så här, hmm... Tetris, för där händer det någonting. Det ser häftigt ja, ut. Ja. Det ser ut som ett rymdäventyr. Även den i mitten, Tetris DX, den är inte lika häftig, men det händer någonting. Tetris World, jag hade gått förbi förbira på en gång för den lockar inte för fem öre. Nej, nej, nej är men liksom visst, det är precis. Så jag, jag tog upp min, min Gameboy-samling nu bara för att titta på liksom just etiketterna på spelen. Mm. Och det kanske inte bara är etiketten när man, när man tittar på just så här lösa spel på det här viset. För till exempel tar du till exempel Pokémon till Game Boy Advance, mm. då har du ju även färgen i själva konsol... Eller i själva... Eh, vad heter det? Kassetten också. För då har de ju gjort dem i olika färger, såklart. Mm. Eh, men där har du till exempel... Etiketten säger ju fan ingenting. Ett sån, en sån här etikett hade jag bläddrat förbi direkt. Det står... Till exempel, vi tar Pokémon Emerald Version. Mm. Det, det är det som står, sen är det liksom inget mer speciellt Nej precis. Men, men däremot tar du typ Buffy the Vampire Slayer då har du ju Buffy du har eh, bibliotekarien eller vad han heter, om jag kommer ihåg det rätt och sen har du liksom en vampyr i bakgrunden där, så det blir liksom genast aha, vad är det här? häftigt mm. jag är ganska säker på att det kommer ju inte att vara alltså det som du säger bilden eller det du målar upp att det är ju det jag kommer att se i mitt huvud sen Absolut. Hur dålig grafik det än är Är det åtta bit, är det sexton, det spelar ingen roll Har du gett mig en bild på den här människan redan Då är det den jag kommer att se när jag spelar Även om det är en prick jag springer runt med ah. Så spelar det ingen roll Så det beror ju alldeles på vad, liksom, vad, vad speltillverkaren säger Att det här är vad du ska se Mm men om jag säger så här Om jag förklarar en fram, två framsid till dig Så ska du se vilken som lockar mest mm, mm. Ena bilden här Det är en svart bakgrund Med en röd text på spelets namn ja. Under så är det Ett svärd och en yxa Som korsar varandra mm, Och emellan ja. dem så är det en glob Med ungefär som ett stort slott I sig Uppe bland molnen okay. ja, ja. Nästa box Är en röd bakgrund Namnet är i guld Där tet har bytts ut Till en dolk Okej okay. Vilka skulle du välja av de här två? Jag skulle välja den första mm. Hade gjort Och lätt. första är Final Fantasy Original till SNES Den Ooh. andra är Final Fantasy 2 till, Eller första är Final Fantasy 1 till SNES Andra ah. är Final Fantasy 2 Till Super Nintendo. Ah. De ändrade så totalt Men Final Fantasy här lockar inte alls för mig den med Nej. röd bakgrund bara Första Det är liksom wow Final Fantasy ja. 2 sålde ju för att första var så jäkla bra Men det är första det är liksom, Det säger mig ingenting Men det är ju så jäkla häftigt att, Wow, det här vill jag ju verkligen spela Och mm. det är det flera liksom, har, Är du det? Du har jobbat med spelet Det kanske inte är så snyggt Men det kanske är bra Satsa ordentligt på en cool cover Någonting som verkligen gör en wow-upplevelse för som sagt, som Final Fantasy efter det. Final Fantasy 7 som jag kollar här. Då är det bara, mm. det står Final Fantasy 7 och så är det liksom Meteor-typ. Det är inte heller lockande. Mm. Nej, nej. Nej, det är alltså precis. Och, och det är just det där som, som jag vill trycka ett hårt på. Just jag som jag som spelar Game Boy nu. Mm. Där det faktiskt inte är. Du har inte all möjlighet i världen att bygga upp en värld i spelet. Du mm. har inte. Alltså Switch-styrka Eller PS4 Alltså du klarar inte av Det är inte ett Uncharted Jag stoppar i min konsol och spelar När jag spelar Gameboy Nej, precis Nej. Däremot Allt jag ser om spelet Innan jag startar upp det Det är ju vad jag kommer att se Det är vad min hjärna kommer att vilja se På skärmen mm. Alltså Visst, det går att få mycket snyggt på Gameboy också Jag blir förvånad varje gång jag stoppar in ett nytt spel Att wow det går faktiskt att göra så här mycket, men det är fortfarande liksom boxart, allting sånt, får, det gör det så mycket enklare att forma det jag ser i spelet till att faktiskt bli det. det. Det är svårt att förklara på något vis, men det jag ser på bilder och det jag liksom fastnar för, det kommer jag ju att se i spelet, även om det kanske inte är så snyggt. Mm. Så att det. Ja. Och det, det kanske jag glida väg lite från vad som får oss intresserade av det. Men det är just. Alltså, jag tror man bara behöver ha just det där, och det är olika för alla människor just för att någon ska fastna för det. Men det är ändå det som behövs för att man ska bli intresserad. Sen är det olika för alla människor. Ja, precis. Men det är ju. Det ska ju locka in, så är det ju absolut. Och sen vad, när man vänder på bladet det är då liksom beskrivningen är jätteviktig för det märker jag nu med PlayStation 2 till exempel. Mm, Många mm, av spelen på i den svenska marknaden på PS2 och sånt där, vissa har ju jättebra som det är nu för tiden och gamla tiden att det förklarar ungefär storyn vad är det är som handlar om. Och mm, så två tre mm, bilder. Många liksom här då är det bara de beskriver ungefär vad spelet innehåller. Bara ah mm. men det är co-op. Det är tio baner det är men vad handlar spelet om det säger ingenting och det är inget bilder eller någonting utan det är vit jag bara, okej okay, jag tror det här är ett fighting-spel men jag har ingen aning jag har liksom satt fullt ut cool framsida, ingenting på baksidan, jag bara right, ja, right. ja. <laughs> så covern är mycket, då var det mycket viktigare och tyvärr så tycker jag att det försvinner lite nu, det är som PS plus-spelen, de är gratis mm. Men lockar inte de in mig i första ögonblicket då går jag inte ens ner och då går jag inte in och tittar och tar ner dem. Nej, men exakt. Lite så är det. Och där har du ett praktiskt exempel, just PS Plus-spelen. Mm. Alltså, du, du har en bild på dig i stort sett. I alla fall i mina ögon. Ja, om inte du säger någonting, eller alltså, om inte någon kompis säger någonting annat så här, ta ner det här spelet. Mm. Då tittar jag tyvärr inte ens på bilden. Men annars när jag själv går in och kollar då, då har de ju verkligen en bild och en möjlighet på sig att få mig att ladda ner spelet. Visst, jag vet att det är gamla spel som nu är gratis så att det, är väl, det skiter väl de i. Mm. Men det är ju samma känsla för ett nytt spel. Om jag går någonstans eller om jag sätter mig och letar på Steam eller om jag sitter och letar på Playstation Store eller om jag går till en spelbutik eller vad som helst. Mm. Det är ju framsidan. Det är det de har att spela på för att det, är den inte intressant eller fångar den inte Någon, alltså är det inte någonting som fastnar Då bläddrar man bara vidare Då går man till nästa, direkt ja, Men så är det ju mycket med, som PS Plus Med vita spelen där De lockar mm -hmm. väldigt sällan in mig Även om jag kan spela dem på PS4 För ja, som ja. till exempel Jag har ingenting, nu bara i huvudet Men de, deras spel för mig ser liksom ut eh, Tänk Alien-spel till exempel ja, Du ser ja. lite farkost Och så är det en grön Alien-gubbe som tittar upp Ur taket så här klassiskt Mm, det är typ mm. den bilden man får där. Jag hade ju hellre sett om ja, en stad som blir attackerad av alien för koster och det är liksom det skjuts Och det är förödelse. Det ja, hade ja. ju lockat in mer än bara den bilden för då hade jag i alla fall gått in och tittat vad är det här för något? För det hände ja, ja, skitmycket det är liksom. Och sen ja det är ett pinballspel för båda liksom. Men ena får mig bara titta nope och andra får mig gå in och kolla att ja, men, jag går och testar det det är ett pinball men pinball är ju roligt och det ser liksom häftigt ut. Mm, mm, mm. Så det är mest det Sen Vad som får en att stanna kvar Det tror jag vi har pratat om I en annan av ADS frågor Men Just locka in Då är det, ju, det är egentligen bara fronten för mig egentligen Ja, ja men precis jag, är det, det, och, ja, men, och jag, jag håller med dig där alltså, det, är ju, det, är just, det finns ju ofta så mycket spel Du ska leta efter Det finns mm. ofta så mycket spel Självklart namnet har ju betydelse mm, Till exempel Det, det har det ju absolut Men Det är ju Jag skulle säga Det är ju boxarten Eller det är just Omslagsbilden som är det viktigaste av allt alltså, Ser inte det bra ut Då kommer du att fortsätta Självklart kan man komma tillbaka till Eller lyssna på andra människor som säger, här Okej okay, jag provade det här Det är det bästa som någonsin tillverkats mm. Ja då går det ju in och spelar spelet I alla fall Men det är ändå så att Det, det är det första, första blicken är liksom vad, vad du kommer att gå på sen mm. Precis men det är lite som serietidningar har gjort det väldigt, väldigt bra. De vet ju hur man lockar in i första fronten liksom. Mm, och ibland mm. är det ju så att fronten har ingenting med själva serien. Alltså, den finns inte ens med i serien. Utan det är Nej. bara en cool grafiskt liksom. Det är, ja, vi kanske har Spider-Man och Venom slåss mot varandra i den här tidningen. Men oh, det här skitcoola slaget man finns i fronten, den är inte ens i närheten av vad som händer där i. Nej, Men då har de ändå lockat in den att Wow, det är, kolla vad som händer. Det är Spider-Man, det är Venom. Fan vad häftigt. Det finns inte med där men då har jag ju fått in så att läsa och sen blir man ju inlockad och vill läsa vidare. Ja, men visst är det så. Är det, så. det är ju det, speciellt indie spel och sånt som sagt, borde göra mer att locka verkligen in mig och det tycker jag inte de gör för fem öre. Nej, nej. Ja, det var lite det jag hade där. Ja, jag hade nog inte så jättemycket med att tillägga så. Det vore väl intressant att höra vad ni som lyssnar faktiskt. Vad, vad var det som fick er att köpa det senaste spelet ni köpte? Vad, vad, vad, liksom, vad var det som gjorde att ni, att ni plockade upp det? Mm. Pluspoäng till alla som säger Nico. <här> Tack. <här> jag tycker pluspoäng till alla som säger att det säger oss överhuvudtaget. Ja, det tycker jag. <här> det, det, det vore lite kul att höra. Nej, men det vore intressant att höra. Liksom för att jag tycker att det är intressant om det, liksom, om det verkligen går att peka på... Vad var det som fick mig att plocka upp det? Och mm. jag, jag, jag tycker själv att det är skitsvårt För att jag tror inte jag kan Tror inte jag kan säga det om något spel Nej. Så här, vad exakt är det som, som Som fick dig att plocka upp just det här spelet? Det, det tror inte jag att jag kan säga Men det är därför det är så mycket Jag tror så mycket nu med Nya, sp alltså spel som säljer nu ja. Det är ju Call of Duty sånt för namnet Man känner igen namnet mm, mm, Kommer ett annat skjutspel Lockar de inte in ordentligt Med liksom framsidan eller en bra trailer då kommer du ju spela Call of Duty för du vet vad du får liksom. Ja men exakt exakt. Men eh, det var väl det vi hade där. Vi hoppar väl in i det sista som är abonneretro. Mm. Fennan. Oh. Fennan. Du har oh. spelat en massa Wario. Ja jag spelar massor med Wario Land försöker i alla fall. Jag måste verkligen försöka hinna klart med allting också. Eller försöka spela färdigt det. För att jag vill ju faktiskt fortsätta inte i Land 2 med dessutom. Mm. Som jag också har. ligger i Sitter i min perm. Så att. Men det, det. Vad jag blir mest förvånad över är att. Är det så här mycket. Precis som jag pratade om tidigare i, i podden. Nu. Mm. Är det så här mycket hemligheter. I vanliga Mario-spelen också. Jag kommer inte ihåg det. Alltså är det typ hemligheter på varannan bana? Alltså Oj vilken vad, det Är en New Super Mario Bros på Wii bland annat? Ja Så ja. finns det ju att man kan ta sig till Ett så här, Vad heter det? Kanon och skjutas till en annan värld Och sånt där har jag för mig Mm, mm, Men det är inte jättemycket Det lät ju som i Wario att det var flera banor det Här är liksom typ en värld du kan komma till Eller som i det... Super Mario Bros 1 Där du kan hoppa till nästa Alltså hoppa över några världar för att komma vidare Ja, ja. Lite... här är det alltså... mm. nu, nu är det ju så att det är det, Jag har Jag får inte, <laughs> får inte fram någon riktig berättelse Om exakt vad, vad själva Historien på Wario är mm. jag, har inte, jag har inte letat upp den heller Så att Det är han verkar vara en pirat, så långt jag, har jag kommit i liksom intro-biten. Mm. Jag kanske ska läsa på vad det handlar om, ja. Men du har ju även så här, alltså där du ska hitta skatter. Mm. Så att vissa sådana saker är ju, det är ju, alltså det, det är ju sånt som du vet om att de finns, men du vet inte vart de finns. Mm. Eh, jag tror att varje bana som har just en skatt har en liten prick på sig. Så att du vet att den ska finnas, men du vet inte vart, eller hur. Nej. Eh, till exempel en, en, en sån här skatt Tror jag det var Alltså det finns inte en möjlighet I världen att jag ska fatta att den, att den finns där Du ska först springa igenom Hela spelet Hoppa, eller hela banan ska jag säga Hoppa på en, eh, en sån här låda Eller vad fan heter mm. de, en box Så att den flippar över Så ska du springa tillbaka Typ halva spelet okay. Och där hoppa upp Och ställa dig uppe på en platå utan att det finns någonting på platån så ska du trycka dig bakåt, alltså inåt, som att du går in i en dörr. Mm. Då visar det sig att det är en dörr där. Okay. Men den syns inte. Så du måste först klicka på boxen för att öppna, för att kunna springa tillbaka? Nej, utan att hoppa på den boxen är för att du ska kunna ta dig upp till den här Aha, för Den här ah, platon ja, så, ja. tar du inte upp till annars, utan du får några lådor som du kan hoppa på upp då. Liksom. Ah, ja. Så den biten fattar jag ju, alltså, det, visst, det är logiskt. Jag hade aldrig sprungit tillbaka så här långt dock, Nej, utan att jag sprungit. visste om det. Ja. Men jag hade dessutom aldrig gått, för du måste verkligen pricka exakt rätt. Den här lådan, den här du det, plattformen du kan stå på. Mm. Säg att den är fem gubbar bred. Den mittersta. Där ska du stå och trycka dig in. Okay. Då kommer du in i den här. Men det finns fan. Jag kan inte se det i alla fall. Ah. Det finns ingen hint om att den här dunnen är där. Okay. Och det tycker jag, fan, är. Det är störd hemlighet. Nu, som sagt, jag vet inte om. Jag har inte kollat upp några walkthroughs eller kollat upp några exakta sådana såna saker på till exempel Mario som är den logiska jämförelsen kan jag tycka till det här mm. spelet. Eftersom att Mario, Mario, alltså det, det är samma sak egentligen. Det är plattformsspringa liksom, sidescrollande springa, hoppa, studsa på fiender liksom. Mm. Jag tycker att det är intressant eftersom att det är inte bara de här skatterna du ska hitta. Utan du har även hemliga baner du ska låsa upp. Du ska även liksom, hela den biten. Så jag tycker det är skitintressant Men det är fan mycket du ska hitta. Och det är just det. Jag kommer inte ihåg när jag satt och spelade liksom nästan att det var så här. Eh, Mario har ju alltid haft på något sätt sånt där. Som så tänker: Mario Bros. 3, de här. Ja. Eh, hoppet att komma upp till månen och sånt där. Ja, ja De har med ingen indikation heller Här ska du hoppa så kommer upp ett mål som du kan hoppa upp och komma upp till en molnvärd Ja exakt, exakt Det var ju bara random man har lyckats få in det Ja, ja. Vad jag så dock är nyfiken skit. på är, Står sånt här i manualen nej. Utan Om det du skulle är, ha det Nej det här är så här random så folk bara springer på Okej okay, För jag ja, vet som ja. i Morrobloss 3 har jag Tre stycken tror jag som jag har kommit på mm. Och sen pratar man med någon annan Då har de kommit upp till sju bara Va? För det är någonting som jag vet att jag gör varje gång jag spelar det, mm. det är, Jag tror också det är Super Mario Bros. 3 va? Det är, är det första eller andra banan När du kan hoppa upp och sätta dig och huka dig på en av klossarna mm. Så hamnar du bakom allting ja, precis. Det är Och så kan du springa genom hela banan liksom, utan några bekymmer ja. det, det, Men hur... Kom folk på sånt här. Det är det här, <laughs> det är det här som vi gör blivit så galet för det fanns inte walkthroughs på våran tid. Jag kommer inte ihåg hur, alltså jag kommer inte ens ihåg hur jag fick reda på det. Nej, det är det jag kommer inte ihåg så här: När var första gången jag gjorde det här? Det var ju inte så att jag liksom, åh, jag hoppar upp här, trycker på huka-knappen och står och pratar med mamma eller något så att jag ramlar ner. Det är ju ingenting som bara händer. Nej, precis. Det var så här rykten som gick eller att någon hade läst in i någon tidning och sånt där, för det fanns ju liksom Nintendo Powers och sånt, men eh, nej, som sagt, jag har kommit på typ tre stycken, eller fyra, tre, fyra stycken själv. Ja, och sen är ja. liksom, man hörde talas om en. Och sen mm -hmm. liksom, men jag har aldrig försökt hitta de resten liksom och det finns hur mycket som helst tydligen. Jag bara, ja, om du ser. Och, och just då, i, i just i Waryland här så är det liksom Just skatterna där är ju så uppenbara att jag ska hitta mm. Alltså varje gång jag avslutar en bana så samlar den ihop alla pengarna och visar så här, bara, wow, nu har du samlat ihop så här mycket pengar liksom Där visar den även alla de här skatterna Så jag vet ju hur många skatter det finns dessutom okay. Och därför blir jag lite så här Jag vill fan spela igenom det här spelet totalt Även om jag måste använda walkthrough så, eller hjälpmedel så, så vill jag fan ha gjort det mm. Så det, det är därför jag använder mig ut av hjälp och inte bara fortsätter elda framåt i spelet. Liksom. Utan jag har kommit till bana 23 tror jag det är. Och nu håller jag på att samlar upp alla hemligheterna som finns innan bana, bana 23 för att sen fortsätta framåt, liksom. Mm. Så att det. Ja. Nej, men det är sjukt intressant, sjukt roligt. Jag älskar verkligen hur, hur alla de olika hattarna har liksom olika funktioner just precis som i Mario att du får olika dräkter. Här får du olika hattar egentligen. Så att det, det, du, får inget ny, du får ju inte liksom någon svans eller du får någonting sånt Utan du får på din hatt får du typ vingar istället. Mm. Då kan du flyga eller springa lite fortare. Men har din det... eh, samling ökat någonting då? Eh, ja, jag har, jag har fått ett till Jag har några spel till på posten Men jag tänker att jag tar dem när de faktiskt kommer hem istället mm. Den har ökat lite grann Jag har fått ett nytt eh, Game Boy Color-spel mm, okay. eh, Sen förra gången Som är Mario Tennis mm. Det är ingenting jag har provat Men det här är ett sånt praktexempel Som vi pratade om just precis nu i podden Att, att just att omslagsbilden Kan få en intresserad mm, Okej okay. För när jag läser eller tänker Mario Tennis på Gameboy Då tänker jag mig typ Pong Alltså mm. det är inte mer avancerat än så, tänker jag mig i huvudet Däremot bilden på det Får mig att tänka, får mig ändå så här, tänka så här, Det här kan fan bli ganska coolt för Mario typ slänger sig efter en, en kantboll och ska liksom Slå tillbaka den över till andra sidan nätet mm. och Det var det som fick mig att säga, Ja, oh, men fan det här ska jag ändå buda på och se om jag inte kan få, få köpa liksom Nej, precis så att, men det ska bli intressant att se vad det är för någonting Jag ska ju även resa bort här snart nu Så att det är ett av de spelarna jag kommer att stoppa ner i väskan För att prova och spela mm. Så att det, det ska spelas Och, och, och det, ja, det ska spelas Helt enkelt ganska så snart Nice Det är så. Uh, ja, det var det du hade gjort på Re Ja bort. jag har ju, har ju Faktiskt utökat min PSP-samling Lite grann också Tack vare yours truly på andra sidan luren här uh, det var i och för sig mest eh, Nya filmer mm. till PSP Men även eh, Ska vi se Där har vi den Oops. Eh, Echo Chrome Till PSP ja. Jag har inte provat den Eftersom att jag ännu inte har fått tag på en konsol eh, Men det ser riktigt intressant ut Men jag vet inte, du kanske har spelat det Nico, Som kan berätta vad det är ja Det är ett roligt pusselspel eh, Det är som man tiltar världen kan man säga utan man mm. har som en plattform som går ut olika sätt, pelar och sånt överallt och då ska du vrida helt och hållet på den här plattformen för att få gubben att röra sig på olika sätt så om du, vri, om du vrider banan helt upp och ner till exempel nästan mm. då kan det helt plötsligt vara så att det är ett hål på marken så när han börjar gå då går han så att han stutar in i en vägg och du går tillbaka Går han ner där och i hålet så faller han rakt ner och liksom i intet och dör. Okay. Så då måste du liksom låta han gå in i väggen. Sen på vägen tillbaka måste du vrida banan. Så att när han går in, ner i hålet så har du vridit så att det ligger som en platå under. Så när han faller ner om hålet faller han ner på platån och kan gå vidare ah, okay, därifrån. Okay. Och så ska han få i mål. Eh, till exempel är det att han bara går och ser ett hål rakt ner. Då kanske du mm. måste bara vrida banan lite lätt så att det ser ut som att det blir som en stolpe framför det hålet. För finns mm. inte hålet, syns inte hålet så finns inte hålet. Så då går han bakom pelaren och kommer <laughs> ut på andra sidan. Ah, smart. Så det är ett ja, det, det det låter, pussel. Ja, det låter ju verkligen som ett intressant pusselspel. Mm, det är väldigt roligt väldigt, väldigt svårt senare för då börjar mm. de så här, tele, så här hoppa på sånt studsmatter och grejer bara, doink, flyger iväg och då ska du vrida så att han landar rätt innan han faller och massa sånt där, men det är, det är riktigt kul och ibland är det så här, det är fler än en det kan vara två stycken mm, till exempel mm. som går samtidigt och då bara, hm, hur ska jag vrida så att om båda faller ner genom ett hål, hur kan de komma ner på samma plattform och kanske gå mot samma mål fast åt olika håll och det är väldigt mycket sånt där ja Jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot Mer och mer för varje gång jag ser egentligen ett PSP Eller, bli, eller vill köpa ett PSP-spel Så ser jag fram emot att faktiskt skaffa konsolen Och börja spela de spelen jag har Men hur går det med letande för psp eh, så där skulle jag säga Det, det är ganska så det, alltså Jag letar ju ändå och håller ändå koll på Blocket till exempel Och tradera och sådär Men det är inte så att jag är superaktiv i att faktiskt eh, plocka upp ett Just för tillfället mm. Jag har ändå Gameboy, eh, mitt, Jag har ändå mitt Gameboy Och mina Gameboy-spel så Så att det är mer om jag skulle trilla över En, eh, vad ska man säga Ett kap ah, ja. jag, jag, jag, jag kanske inte är superintresserad Av att betala, alltså även om de kanske är eh, Inom situationstecken Billiga att köpa Så vill jag nog kanske ramla över Ett, ett klipp liksom innan jag plockar upp ett Mm Uh, då så. Nej För jag då Jag har inte heller så mycket Jag som sagt spelar klart Rogue Galaxy mm, mm. Jag har börjat spela lite på X-Men Legends heter det okay. Som är ett eh, Tänk gamla GTA att man ser lite Eller Diablo Att du ser det snett uppifrån lite mm, mm, Det är ganska mm. exakt som Diablo Fast du styr flera karaktärer Eller okay. du styr en karaktär Med flera karaktärer i din grupp Så ah, till exempel ah. du börjar med Wolverine då har du liksom, ja, men du har bara dina klorattack. Mm -hmm. Och sen levlar man, du får XP som i Diablo när du slåss. Mm -hmm. Och sen när du går upp i level kan du sätta ut poäng, så jag började gick upp i level, första poängen jag satt ut ja men det var ett poäng i styrka. Och sen får man ett poäng och sätta ut i abilities. Och då tog jag regen, alltså så att jag kan helas automatiskt som Wolverine har. Så annars måste man ta så här piller typ för att helas. Men då helas Wolverine lite hela tiden. För det har han inte i början. Utan det måste man låsa upp. Och sen kan man låsa upp starkare attacker och specialattacker och sånt. Mm -hmm. eh, sen fick jag Skott, eh, Cyclops. Och då mm. spelar jag som Wolverine. Men hade Cyclops. Då kan man ha byta mellan gubbarna vem man vill spela som. Och Cyclops, han, har ju, han kan slås med sina händer, sparka så alltså hans specialattack är att skjuta med sin laser. Mm -hmm. Och då är det ju en väte, det är som i. Diablo liknande, att man har ju en mätare för mana och en för liv. Det är likadant här, fast specialattackerna eller, eller deras krafter är det som är för manan då. Mm -hmm. Och så ska man bara gå, eh, först är det en liten, eller en tjejmutant som eh, kidnappas av eh, Mystic och The Blob, eller vad han heter, Bob. Eh, mm -hmm. Och då är du våren och ska springa efter dem och rädda henne helt enkelt. Och sen tar hon till eh, när man klarar att det så får tas hon till eh, Charles Xavier School av Gifted Mutants eller vad det heter. Ja, till skolan ja. helt enkelt. Och där har jag gått igenom skolan och det är där jag har sparat så jag inte kommer längre än det. Så nu ska jag ut med mina första uppdrag. Mm. Så du kan ha upp till fyra karaktärer i din grupp och skifta mellan dem och så ska man ut och göra uppdrag och spöa på folk helt enkelt. Mm. Mm. Ganska kul att jag spelar just nu det är inte så här jättemycket just nu men det är en lätt början. Ja. Rogue Galaxy pratade jag om nyligen Så det är inte så mycket där eh, Ökat min samling lite Min PS2-samling har ökat Från 253 spel Till 276 mm, mm. Eh, eh, Även där några Jag har också några på GM Men det kan vi ta upp senare ja, ja, jag tänker att de räknas ju typ inte Om de är i posten på vägen hem Nej. De, de, de, de räknas först när de ligger i samlingen Ja, precis Och Min samling börjar ju närma sig 300 Väldigt, väldigt mycket nu <här> Vi, vi ser här lite nyfiken frågor. Då. Vad, vad är liksom så här Vart är den gyllene gränsen Tror du, där du kommer att börja Behöva faktiskt aktivt leta Mera efter spel Jag tänker ändå så här, till PS2 mm. så du, du har ju haft stora möjligheter Att köpa liksom bundles nu ja. Alltså med konsoler och med spel liksom Flera spel till och det, det, Då kan man ju liksom så här, dela lite fram och tillbaka Att okej okay, 10 av 15 spel behöver jag det är aldrig fel med en extra konsol för det här priset mm. till exempel men jag tänker när tror du det kommer börja ta stopp för att någonstans så kommer det ändå bli så här. okej okay, jag har alla spelen och jag har även, alltså jag har för många konsoler redan som det är mm. just nu har jag inte haft det riktigt problem med, för jag är liksom som med boxen jag har köpt nu som är på väg det är 11 mm. spel ja, ja. varav jag har två Eller tre. Det kan mm, jag köpa mm. att jag får några dubletter. Men när det är ja. åt andra håll istället att det är tre och jag har resten. Exakt. Då är det inte värt det för jag har som sagt alla Nej. konsoler. Ja, och det ja. är lite det som har gjort att jag har stoppats från att köpa. Jag vill ju ha en Silver PS2 till exempel. Som är mm, ganska mm. vanlig på att tradera och sånt där. Men de flesta köp säljs i bundles med alla spel jag redan har. Ja, och ja. jag vill inte ha dubletterna för det ökar upp priset och det ökar upp. Och jag vet att jag kommer inte ha energin eller något att sälja vidare och hålla på. För jag är intresserad, inte intresserad av att hålla på fix och, och dila. Jag precis. har redan massor med dubletter som jag liksom kan byta med och sånt istället. Mm. Så jag har börjat kommit upp att det är lite svårt att hitta. För jag vill, jag vill köpa i Bandus just nu. Det vill jag. Mm. Mm. Men det börjar bli svårare och svårare att hitta stora paket i alla fall på att radera Ja, men det var just därför jag började bli liksom lite nyfiken. För att jag har ju inte riktigt det problemet med Game Boy. För att det finns paningen som vill sälja i bundles. Riktig, alltså inte i samma utsträckning mm. jag, jag ser ju de som vill sälja till ps 2 också På min Facebook och på Blocket och såna här saker mm. det, det, det finns till Game Gameboyt med Men inte alls i, i samma utsträckning på det sättet Nej, Därför är men... jag bara lite nyfiken när, du, när man liksom tror att det börjar plana ut Och det, det har alltså inte riktigt gjort det än Men det är, det är på gång om man säger Ja, för jag har börjat få de normala spel Alltså om man säger de vanligaste Mm, Så nu är det hela att man ska börja leta efter singelspel Eller som du gör ut och hittar de vilt och sånt där Men det är inte det ja, lättaste ja. Nu som sagt, de stora paketen börjar försvinna Ibland hittar man de här lyckopottarna Men det är som, jag har alla Sims-spel Jag har nästan alla Singstar Jag har flesta FIFA, Madden, Noel, liksom De som har alltid får med tycker man Ja. ja. Så det, nej, det, blir, det börjar bli lite svårare Mm, Men som sagt, mm. jag har snart 300 av 2800 Så det finns spel att leta <laughs> Ja, det finns ju fortfarande spel kvar och, och, och hitta, så är det mm. ju absolut eh, Sen till Playstation 1 Så hade jag 34 spel Och nu har jag 46 Så det har ökat lite där också 3 mm, mm. sen står stilla på 22 spel mm, mm. Eh, Och det var lite det jag hade där Vi är uppe på 1,46 Så jag tänkte inte tjata så mycket mer där <laughs> <laughs> eh, och jag tänkte nämna det att vi, nästa veckas avsnitt kommer vi spela in idag. För färdagen, du åker på semester. Mm, Så mm. ni kommer tyvärr inte få några nyheter i det nästa avsnitt. Och eh, vi ska prata lite i och sånt. Men våra samlingar kommer som sagt inte öka sånting. Utan då ska vi diskutera lite annat. Men det får ni höra då helt enkelt. Ja, Abitonördiness, alla avsnitt hittar ni på våran blogg, abitonördiness.blog.se Ni når oss lättast via Facebook, facebook.com slash Ja, Tack för det här, veckan så hörs vi nästa avsnitt igen. Absolut. Ha det gött, hej då! Chingeling.